Operatörsgruppen presenterar In the Shadows of Death, ett äventyr av Gary Sumpter för Call of Cthulhu. Just. Men det var bara mitt på dagen va? Ja det var väl lunchen för vi hade varit ute precis eh, där jag hade suttit eh, med honom inne och eh, lilla mo hade suttit med, eh, med Hanna. Med Hanna ja. Vi mm. hade uppehållit dem medan eh, de hade snokade runt lite. Precis. Medicinska personalstaben hade. <laughs> eh, ja. Utan översyn <laughs> ja, för... Vi tar översyn <laughs> mm. Ja okej okay. Vad var era tanke då Ni skulle göra <laughs> Vi har nog inte funderat ut riktigt Vad vi ska göra Allting var just nu bara hemskt Allting <laughs> var just nu bara hemskt Men eh, Alltså jag är inte den smartaste här Utan det är ju doktorn faktiskt Doktor. Han kommer komma på honom Nej <laughs> Åh, doktorn. Oh, doktorn. <laughs> men det, vi hittade ingenting i källaren, för där var ni också tittade. Mm, det fanns ingenting, sa han. Nej, han det var en... Nej, det stämmer. Det var inget. Det var en källare. <laughs> Frågan är om hon, den här Alexandra Butler, har med sig den här förståndshandikappade kvinnan hit för att få henne impregnerad. Ja, men alltså, vi hade ju behövt egentligen, för det sa vi, att Gala Jack... Han har ju liksom varit med på hela grejen. Ja, precis. Han skulle vi ju förhöra. Och det är, hur förhör vi någon som inte har tunga? Papperpenna hot om stryk. Nej, ja. men... <laughs> Jag är, är bra på att ge stryk. <laughs> inte så bra på att ta stryk, men ge stryk. Mm. Vi skulle ju prata med honom. Ja. Och så kanske vi behöver hitta det här valvet. Med, där de har sina... Ja just det, mausoléet kanske vi skulle ja. be oss till. Ja. Det är en väldigt bra idé, mor. Ja det låter bra. Ja det skulle vi ju kolla upp. Min. Ska, vi, ska, vi, ska vi börja där? Ja, vi kan ju, ja det kan vi göra, vi kan, vi kan ju höra med vad heter han, för då borde ju han veta butlen. Ja men kan vi inte be precis, vi ber honom att han får visa vägen? Efter lunchen, ja. Men det var väl det ungefär som vi har, vi har väl ätit nu, tror jag. Men är det, är det fortfarande storm ja. ute? Det sviker Det är en fråga. Eh, nej, det är det inte. Den har lagt sig. Vad bra. Ansluter ni Anneli till samtalet? Är hon färdig? Eh, om två minuter. Om två minuter? jag ska koppla in en stereokontakt i, i en stereoplugg. Stere-ere-ere. Det tar två minuter. <laughs> Det är en jävla stor stereo-plug. Vad som backstab. Bip, bip, bip, bip. Nu är hon redo. <laughs> jag var så här jättebra. Jag öppnade upp alla de här handouts som jag har, de liggandes. Mm. Så stängde du dem. Så, så Åh, oh, titta! Jag har alldeles för många eh, fönster att öppna. Jag stänger några av dem. Ja. <laughs> Det blev jättebra. Nu har jag öppnat dem igen. Hallå. Hallå. Hallå. Hallå. Hallå. Men ska vi be Gala Jack till att eskortera eh, oss till Nassolet eh, helt enkelt? Och sen så eh, slår vi skiten nu om han inte skriver eh, och berättar. Mm, nu tar jag pappa och vänner och grejer. ja. Ja, men men, men in, innan vi gör det ja. så kanske vi skulle fråga Hanna om eh, han kan skriva. <laughs> jag <Läsa. laughs> tycker det är rätt så bra fråga. Annars <laughs> kan du lite... Du är väldigt långt bort, Anneli. Jag är väldigt långt borta. Mm. Ja, det vet jag jag. inte jag. Nära, ja, jag är väldigt nära micken. Problemet. Men det är, det, är väl det är väl det vanliga glappet som du brukar vara. Ja, testa. Är det bättre? Nu? Nej. Lite. Lite, men det är nog för att du talar närmare Micke. Nej, det var att han, han vred lite på Micke bara, men... Nu är det bättre. Nu är det bättre. Oj, oj, oj. Ja, mycket bättre. Oj, oj, ja, väldigt... oj, oj, oj fruktansvärt. Vilken skillnad oh, det blev. stackare, nu hör ni vad jag säger också. Ja, <laughs> oh, <no. laughs> <laughs> oh, hello, Dr. Green. Ja, <laughs> ah, just <det. laughs> Hello, fr fröken Brown. <laughs> fröken Bry. N nurse Brown. Oh, nurse. <laughs> nurse Erasure. <laughs> I ja, eh, nu, <laughs> mm. nu är parentesen slut. Ja. Nej men eh, absolut. Vad är planen alltså att eh, kidnappa Galadac? Nej. Nej. Vi plan har hon att ta reda på om han kan skriva? Jaha. Det. Ja, först. först det. Delplan nummer. Så ska vi nyttja det om han kan det. Vad gör vi om han inte kan det? Ja, då vet jag inte. Redan. Då ber vi honom om vägbeskrivning till Masoliet, han får följa oss dit. Ja, precis. Så. Och då skakar han på huvudet och säger vi Jo då, det ska du visst göra. Ja då, annars så sticker vi kniven i dig. Jocke ja, med kniven. Med... Blodsvänte. Mm. Mm. Sticker vi kniven i dig då, so sådär du. Sorry. Ja, då får han bara vatten och brö, vatten och brö. Är du med vacken? <laughs> ja, precis. Det är en vettig penna. Där har jag en penna. Nu ser jag ja. antingen <clears> också. Jag vill Ja, ja, så kanske, ni är lite reda vi på... Vi kanske inte hela gänget ska springa och prata med honom om det. Utan någon kanske kan lite förfint fråga det. där i förbifarten. Ja, men det kan ju må göra. Hon har ju pratat med henne en lång stund så hon kan ju fortsätta prata lite henne. Nej, men det kan jag göra. Ja, gör det. Ja. Yeah. Så ska jag bara hitta mina knogar. Ja. Gå går och hämtar henne läkarväskan. Mm. <fört> för att uppväga hans torg. Ja, man vet ju inte han är ju i kurs ja, vi, ja. <togar> och pekar han vet ju vad jag har pennor och och skriva nåt grejer. Pennor. Pennor <togar> och papper. Ja. Rotan och penna och papper. Ja. så att på och packas att hon hon brukar sköta det åt mig också <togar> Ja, nej men ja då går du och lite reda på henne. Jag hänger på att hon... har äh, fått Hon tror. jag hämtar anteckningsmaterial och, och ja. knog äh, Hon en karta. de bästa jag har fått av henne. Det är en rita jag en karta. Nej, rita är en karta, ja. jag ritar Det är Det är Det är jag Det ja. skulle han nog kunna vara. Äh, Oj, jag ska Ja, men, men vi behöver få honom till att visa vägen till Mausolet. Mm. Det kanske henne kan båda om. Äh, ja, absolut. Hon mm. kan ju försöka med det. Det pratar jag lite med om. Vi skulle behöva besöka det här och se lite hur det ja. är. Äh, ja. Vänta sen så ska jag prova och prata med honom. Äh, och försöka få det ordnat. Äh, så hon går iväg. Hon går iväg till köket och... Äh, hon kommer tillbaka efter en stund. Och eh, hon säger att ja, men jag, jag frågade om han eh, ville ta oss eh, till Mausolet. Men eh, han var inte alls intresserad. Han bara skakade på huvudet. Och han blev nästan arg och, och hotfull eh, mot mig. Eh, han, det verkar inte vara någonting absolut. Han, han ville absolut inte göra det. Okej. Okay. Visste han vad det var då? Han kanske kan rita en karta så att vi kan hitta dit själva. Ja, ah, nej han. Jag försökte allting. Alltså jag försökte liksom försöka förklara vägen och rita karta och så här. Men jag frågade lite så här, ska jag gå dit och, eller så. Men nej, han, han, han bara vägrade. Han bör, började jobba med annat och sen så ignorerade han mig. Vet, vet han har inte betett man. sig så tidigare. Vad var sa du, min make? Ja. Det, det vet jag inte. Det, det tror jag inte. Jag har inte äh, varit och tittat äh, på det alls. Men, men ska vi äh, äh, klå lite då? Nej, nej, nej, nej. Det ska väl inte... Nej, nej det så, så långt ska vi verkligen inte behöva gå. Men det kan hota lite. Nej. Nej, nej det men alltså, det, det kan inte vara så långt. Alltså, det måste ju vara på äh, någonstans här på ön. Och så stor är inte ön. Norra sidan sa du ju. Mm. Ja. Vi får väl gå åt några sidan och titta till lite det. Vad är ön? Är det är den två kilometer gånger tre kilometer ungefär. Åh, knappt. Det borde, ju de åtminstone... var typ... ja. det borde ju åtminstone vara någon gammal, gammal stig som ledde upp till den som man borde kunna hitta. Mm. Det här eller om man går området... längs kusten. Det här området norr om själva vägen, eller vad man ska säga. Hur lång tid tror ni du nu skulle kunna ta och grovsöka igenom det? Ja, så alltså, det är inte... Det är inte jättemycket vegetation. Det är, om ni tittar på kartan där ni ser att det, är liksom, det ser ut som jag vet inte, undervegetation. Eller någonting. Där är det lite tätare. Um, men kommer ni bara in i det så skulle ni säkert så så här, hitta det. Men hela den här som är lite mer öppet. Där, där är det, det, är ju, det, är man säger, det är ju öppna fält. och Så, där. så kommer ni bara åkermark. över fälten. Så, mm. Det är ju gammal vi, åkermark. Vi gissar egentligen då att vi ska leta där i vegetationen uppe vid norra spetsen eller? Eh, Ja, som, som Hanna, hon har svårt att se det liksom att de skulle vara på den södra delarna neråt de gamla slavbostäderna. Det tycker hon är lite... Äh, det känns ju ologiskt faktiskt. Eh, ja, hon mm. tycker att det ja, inte att det skulle riktigt vara det är Jag håller med mm. henne om det. Kan jag kan väl tänka mig att det liksom ligger längs kusten. Det är bara en tanke. Det är med flod, äh, mm. banken, så att säga. Mm. Nej, men det är väl bara på med som går vi. Mm -mm. Ja, du gjorde en Ja, det gör vi. Vi klassar iväg. Mm. Jag hon ett par byxor utan sonen min. <laughs> Vad va, va har ni för size? <laughs> Jag har 12. Eh, han har 16. Ja, ja, är ja då, <laughs> då, då, då, då, då drar du åt dem lite ordentligt. Han, där, han har säkert ett par hängslen med. Ja, eller livrem <laughs> eller snöre eller något. <laughs> <laughs> mm. Jag tänker inte gå med klänning där. Nej, det är inte lämpligt. Okej, okay. ni gör ja, ni gör iväg i alla fall. Det, det tar ju alltså en, en halvtimme så är ni uppe bland vegetationen där uppe. Eller ska ni gå längs med kusten eller hur har ni, eller kusten ska jag inte säga egentligen, flod, flodkanten. Ja, man ser ju ner till floden där över fälten väl? Ja, du, så länge det är öppet fält om man säger ja. så. Mm. Ja, men, så, men, men, se, är... så ser du så har du, om man säger två stycken små, små Uh, bäckar eller man ska säga som löper in ifrån uh, den norra flodkanten mm. in i uh, vegetationen där. Men vi går upp till den första den till höger. Mm. Går alltså, den snuppen upp först? Det, det tar inte sådär väldigt. Alltså, det, en halvtimme så har ni eh, ibland snoren och bland, mellan ett antal höga träd så ser ni en eh, stenbyggnad. Så Okej. Okay. Ja, går vi lite. dit. Se, ser på den. Eh, ja, den ser absolut ganska så gammal ut. Ni kan slå av oss en uh, spottidun. nu. Mm. Mm. Nu ska vi se. Nu ska jag lyckas slå en, här. Lite, Diana, ja. Det gör jag. Nej. Uh, ja. Lyckas allihopa eller? Jag har oh, 55. Ja. Mm. Jag har 81. Ja, ni, ni lägger märke till allihopa. att <clears throat> eh, det finns lite fotspår som, som leder bort mot... Eh, vad heter det? Den här byggnaden. Um, mm. Ni kan slå sina uh, ID-roll också. ID. Oj då, det är vi kvar för Mattias. Nej. <laughs> <laughs> <laughs> jag klarade mig inte alls. Jag inte. Jag hade visst bara 45. Okay. Ni som lyckas i alla fall. Ni kan ja ah, men det här är, det verkar vara kvinnorskor av någon slag. Um, tanke på storlek och form. Mm, det kan vara hon, Alexander, tror jag. Flera... Um, så alltså steg i steg Så att det är någon som brukar gå här Vad det verkar som uh... Jag tycker att vi, vi Går tillbaka till ut som sätter upp En björnfälla här <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Vi ska inte kolla lite i e mausleet först Okej okay då, ja. kanske det finns en björnfälla där Som vi kan använda Ja, man vet aldrig. Det kan ju, det kan ju Kanske har gjort som till redskapsbord. <laughs> ja, precis. Vi rullar ut den i så fall och sen så sätter vi pilar gå in här. Mm. Ja, ja, precis. Ja. Um, själva byggnaden är byggd inom, alltså en vit, vit sten och ett svart um, kupoltak och är uh, åttakantigt. Um, den är också... Det finns ett par så ser ut på tunga järndörrar eh, som går eh, som, som finns på, eh, på framsidan som är bättre emot och in, in mot ön. Och runt om så står det pelare, eh, åtta stycken pelare. Så det är liksom som en liten upphöjning, om man ska säga, varandra, kan man säga, runt om hela den här åttakantiga byggnaden. Och så går det trappor upp till eh, järndörrarna det hänger ett ganska så stort uh, hänglås på dörrarna är lockpicking eller det <laughs> locksmith ett försök kanske ja, eh, eller, vi går eller är det låst men det är eh, lockpick, eller locksmith eller mechanical repair kolla så att det är öppet inte öppet nu först ja. <laughs> ja. nej du, ni, det, det ser jag. det ni känner på hänglåset det är för det låst men mechanical repair har jag 45 i ja men har ju aldrig, aldrig grundat så det, ja, ja. man kan ju prova ja, alla har ju 20 det va eller så mm, är ja ni mm. ja, är inte oh. nej kan <laughs> vi ska <väl> testa <laughs> ja, <laughs> ja, det. ja alla står och fumlar och så, så går eh, doktor, eh, dr Green, Green fram oh, Och så dr så, Dr. Drövel. Dr. Drövel. Men det tar det tar väl en kvart 20 minuter där ni håller på att fippla och men till slut... Ah, det där jag. Det var inte så svårt du tog en av um, fökenbrys. Uh, hånålar och böjde till Och sen så fick du upp det. Oh, nej men vänta <här> också. Jag tittade så lätt det gick. <här> jag jag ser. Nej jag fuskade, jag använde nyckeln som hängde på en spik jämte. <här> <här> <här> Shit <Sweet talk. här> Ni öppnar upp de här tunga järndörrarna det gnisslar kraftigt om liksom det men det är alldeles alldeles kolsvatt där inne. Det är liksom Se bara form av att det verkar vara någon typ av, um, ja, kistor, stenkistor som står i en ring. Okej. Eh, kolla lite innanför dörren om det finns någon lampa eller någonting. Eh, nej, det gör det inte. Inga, så det... Ingen lykt eller fack, facklacklor. Mm, nej. Det tänkte vi inte på att ta med heller. Ja, är en det... lackroll? Ja, kanske det Är En party Ja. Har, är vi ens på lägst då? Jag. är Henrik tror jag? Det är nog jag för jag har 50. Mm. Mm. Ja! Oh, bra. Lite om jag hade i ja. väskan. Här. Så här, jag har egentligen ja. var och en av er. Uh, <laughs> lilla mor, du har allting i väskan, du. <laughs> är bra, med en stor <laughs> ja. Uh, ja, men stå och handväska. Jag har så minst så två ficklampor i alla fall, så ni kan. Uh, här, är det, det är två handbäskor med? Ja, på två handbäskor, ja. <laughs> Okej. Okay. Mm, ni ska... Mm, ska vi se. Jag öppna upp chatten och ska se om jag kan skicka skicka, skicka så vi ser vilket det är. Med loading. <laughs> Ja, jag ber om ursäkten. Fröken Brown här, att jag fördärvar din hån. Jag får ju naturligtvis köpa en ny åt det. Det gör ingenting, doktor. Vad är det här att se er arbeta? Så, ni borde ha en i Skype-chatten. Ni ha en, yes. en bild. Så ser det ut. Det står alltså sju stycken släta stensarkofager i en cirkel runt ett... Ett pentagram som är inlagt i golvet med koppar. Kan ni se? T-koppar. Ja. <laughs> Bästa Kina på slin. Um, var, var en av de här sakochagorna, de är övertäckta som alltså är stora cementlock. Ni kan lägga märke till att var en av dem har en liten, liten inskription, inskription längst upp. Det Är det dammigt här inne eller är det... Um, slå en spot-hidden varje av er. Oj, vad har ni slå? Jo, men jag slår precis på min faktiskt. Aha. Aha. Om jag, om jag. Oj, <laughs> I'm blind Doktor, Doktorn är do helt kluglet eh, do Doktorn står och mm, lyser på hur jag <laughs> Nej, precis, du lyser i <laughs> Funkar den här egentligen? står. Ah! <laughs> ni lägger märke till ni som lyckas att. Nej, det, det visar faktiskt att det är flera som har Någon i alla fall har rört sig här inne och eh, stannat till vid några, alltså speciellt några utav de här sarkofagerna. Det är dammigt och smutsigt här inne men det är någon som har rört sig och gått här ganska så nyligen och ganska så ofta. Vilka av kisterna är det då som har varit vid? Eh, det är... Där ner till vänster, mitt. Det är en rakt fram temligen tämligen så välbesökt. Okay. Fyra andra år. Och sen är det egentligen den högra sidan kan man säga. De tre, alltså då blir det fyra, fem och sex. Och vad är det för några som ligger i dem då? Ja, går du fram längst fram, där ser du att det står Zachariah Solomon Butler. Född 1800. Mm. Eh, sen då direkt till höger från den så är det Aaron Zachariah Butler. 1853 till 1927. Därefter så står det Jacob Alexander Batter född 1859. 06. Så det är alltså farfar rätt fram där. Ja. Och sen är det då Aaron, han som var Ice... Nej, det kan vi se. Nej, det var Daniel som var Isaacs pappa. Men det är alltså Isaacs farbror det här. Mm. Aaron som då var far till uh, nöbrott. Uh, den här. Och det var han som ja. var... Uh, han alltså, som åkallade skiten helt enkelt. Ja, och Jacob, och Jacob är pappa till Alexander. Alexander. ja. Tittar ni på de andra, eller? Jo. när mm -hmm. eh, ni går tillbaka då, så den första, den som är längst ner till vänster, där står det Little Solomon, den lille Solomon, 1891. Eh, Å, fader, beskydda ditt lamm. Efter den, clockwise, i klockans riktning, mm. så står det Isaac Abraham Butler, född 1888. Där nummer tre då, till vänster om den som är längst fram, så står det Abraham Middleton Butler, född 1830 till 1864. Eh, undertexten är A just Cause. Längst ner till höger så står det Daniel Mann Butler, 1859 till 1890. Ja, just det. Och Daniel var pappa till Isaac då, eller? Ja. På litet Salomon där första. Mm -hmm. Det stod bara 1891. Det står inte till. Nej. Nej, det står bara 1891. Och vad stod det till? Det är någonting om lamm oh fader, beskydda ditt lamm. oh fader, protect thy lamb Och sen var det Isaac. Mm -hmm. eh, och då stod det bara också ett födelsedatum där. Ja. Var det Isaac väl? Mm -hmm. Ja, det måste ju vara 1888 till någonting. Mm -hmm. Och sen så var du Abraham då, 1830. Mm. Sen stod det Zacharias Där stod det 1800 mm. Och det, inget slutdatum Nej Stod det 1800 på sakaria? Ja, 1801 har vi skrivit upp ja. Till mm. 1873 mm. Men sen det så, så Nästa var ju då Aaron. Aaron Och där stod det heller inte något slutdatum va Jo, 53 jo. till 27 Årets jo. datum Ja det var Jacob som inte hade något slutdatum Jacob har inget slutdatum Uh, I övrigt har de alla andra slutdatum Så Solomon, uh, Isaac uh, Zachariah och uh, Jacob Nej. har inga slutdatum Ska vi glänta lite på skiten Och se om det är något i Ska vi börja med uh, Zacharias och fram De som egentligen borde ligga där Ja Kan man ju tycka Har vi grejer har... till det med oss jag tänkte precis säga hur har vi det med sanity men det har vi ganska gott om. Nej, det är... Så länge jag äter blod så är det lugnt. Nej, är det? Levande döda är helt okej. Ja ja, ja, ja, ja. Om han ligger där och sover lite. Ja. Mm. Jag Nog eh... noggrann på mig nu. Ja. Bara, så. Det här går vapen. Jag vet inte vem som har något vapen. Kärbo, det... du har väl med dig din värja va? Nej den ligger i kofferten ja. ja tyvärr så gör den nog det Om den ens är med men, eh, Ja nej men alltså, eh, om, Ni räknar nog med att om ni tar i allihop Så kan ni lätt flytta eh, En sån här locket Ja det är ju knuffar åt sidan. och det går nog att skjuta lite i sidled bara. Ja ja är ni allihop så är det inga man ja, Inga som helst problem det? Ja. Mm. Ni knuffar åt sidan jag lägger märke till att det går ganska så lätt faktiskt. Eh, ni tittar ner på ett skelett eh, som läderatat skinn som har sträckts över den här skelettformen. Eh, ni ser liksom ben och så under. Eh, ni kan slå en idea roll. Gör vi väl det? Oj, Nej, fel. Jo då? Nej, det är ju bra. Nej, <laughs> Ja, jo då. alla utom mamma. <skratt> <skratt> ni har faktiskt sett ett par antal oljemålningar på 30 i huset och ni kan nog känna igen det här som det Ja, det stämmer. Det skulle nog kunna vara Sakuraja. Um, så det skulle kunna vara. Men vad förstår du inget slutdatum då. Väckligt. Men, men alltså, jag tar tag i, i ena benet och, och drar till lite ja du att se om han går sund eller ja. eller om han börjar Liksom springa eller eh, att han börjar springa runt i seklar <hitations> <Så. hazing> det är det svårt att springa ja. det var där fram inte tornarna ja uh, du gör det och uh, till din förvåning så uh, stretar de emot en arm skjuts upp och sträcker sig mot din strupe jag vill ha en reflex save oh shit du skulle kanske ta armen istället. I'm Dexterity va? Ja, Dex... ja, jag är ja. Det. Nej, det är klart. Du kastar dig bakåt och kvarleven av Zachariah Butler reser sig upp ur stenkistan. Samtidigt som ytterligare två stycken sarkofaglock i princip sparkas bort och flyger av de här stenkisterna. Och ni hör ett eh, zombie <skratt> Oh, now you've done it. Mm. <skratt> <skratt> ja, då, jag till. Zacharias rätter över näsan. Ja. Jag vill först och främst en liten sanity check. Vad säger du det? Vad ska man slå under va? Ja. <skratt> det skulle man göra. <skratt> <skratt> Ja. Uh, yeah. How crazy am I? Jag vill inte hur han ska Ja, då slog inte heller under. Nej, det är, bara, det är bara han som inte tål att se blod, han tål att se ingenting annat utom det. Ja. Uh modifiera den här lite tror jag för att... Vill ni slå en uh, ID-roll då eller? Ja, vänta lite nu. Nej, det är bara om de förlorar fem eller mer sen. Jaha. Men det ska vi ju kanske se till att de gör. <laughs> Nej, <det> vad ska skönt. <laughs> slå 200, 200 100 gånger vartannat. Jag tänker bara se. Det finns ju dåliga och väldigt dåliga tillfällen att slå hundra alltså. Mm, så är det. Det här var ett um, väldigt dåligt tillfälle. <laughs> Mattias, du förlorar ett. Ni andra förlorar en D10 var. Ditt nörva! Det är tio. Det är inte läge ja. att bli nekrofil nu. Får jag ens slå eller förlorar jag tio? Nej, tre? du slår nu, slår. nu får du slå en det. Nu får du slå en och den vill du misslyckas med. med. Sex! Den här vill jag misslyckas med säger ja. ni. Då lyckas jag väl alldeles utmärkt. Den nej misslyckas inte, med. Vad ska du ha? Nej, 45. Nej, jag är det. Jag ska misslyckas gå om Och väl, var. Mm. bra Mm. bra. Men det är lite svettigt däremot Nu vill jag ha Dex Och Mattias gissar eller? Nej allihopet har vi Jag ska bara ta fram ett dokument här Och anteckna Dex Vad är det man slår för tärning då? Nej vi skiter i det Jag vill bara veta är Dex Om ni väntar Fan är det ett snabbt spel det här? Jo men jag måste ha upp någonting att skriva på det är bara det va Oj um. Då ska vi se Då har vi olika på dem Då har vi Dex Dex mm. Så har vi att det var två lock till För då är det i så fall säkert de som har traskat runt Eller? Alltså de har Nej det är nog inte dem inte... äh... nog... Alla utan slutdatum eller på så? Ja, Ja inte Isaac kanske men... Nej han ett förhoppningsvis rum. Då ska vi se. Henke, var du i Ja, 12. 12. 12. Anneli. Jag Jacob då. Ja. Anneli. Dex? 16. Mattias. 16. Du hade 14. 14. Eh, ja. Mm. Uh. Bra. Då är det Anneli och Mattias först. Och ja, ah, nu ska jag ska ha den här bara. <coughs> nu tror jag att det är. Det händer inte så där mycket eftersom ni har bara med om ni vill jag försöka göra någonting. Uh, du, du, du, du, du. Ja, det är väl typ det. Jag vet inte vårt knogga. Jag är extra skadad. Men... Väldigt bra fråga, är du. Men det kan vi ta reda på. Det du... är du säkert något plus, tror jag. Uh, ja. <laughs> det hoppas vi väl. Uh, ja. Det är bättre än ingenting. Uh, ja. Inte, det man i typ inte, står det en flärja där inne Någonstans I in något hörn. Det stod ingenting alltså. det, är en det, det är ingen handgranat i alla fall Det är en sak som säker uh, Är du alla säker på det? Kanske ja. en sån här Swiss Army Knife Nej det står ingenting Ni får, Du får en uh, plus en D4 då Säger yes. vi ah. <kling> Ja nu klipper jag till Han efter snoken Zachariah Eh, ja, vad gör du i skala? Eh, ska ja. Först träffar du. Ja, det var en träff. Det var en träff. Ja, oh, jag skalar då. Cool. Sju. Sju. Mm. Vad eh, yep. ska vi se här? Jag är en att han inte blör. Mm -hmm. ah, precis, ja, precis. Det varit <laughs> eh, Anneli? Eh, ja, jag höll på att se. Var befinner vi oss? Står vi på typ? pentagrammet, eller vad det är. Ja, någonstans. det gör ni ju i princip. Så, ni ja, gör... så ni vi står vi får ju. Det mm. mm. blir liksom påhoppade från alla håll. Så att ja. Säga. Ja, jag försöker väl slå till närmsta i ren reflex. Mm. Ja, det är det... troligtvis i så fall Fist... den från Aaron som är närmast dig. Ja, då. Från Aaron. Aaron. Mm. <laughs> ja. Det var inte Little Solomon, alltså, utan det var Zacharias, Aaron och Jacob som hoppar upp, eller? Nej, ja. Little Solomon som är född 91 är ju den här som kröp ur Rebecka, va? Eller? Ja, vi tänkte att de utan slutdatum <skratt> mitt, som mitt, mitt i striden så stannade Det bara, vänta lite nu, det här betyder ju... <skratt> <skratt> har vi träffats? <skratt> ja, har vi träffats <skratt> <skratt> tidigare? <skratt> jag har till ja. den som är närmast mig mm. och då har jag ska vi se en ja, och jag ja. har grund i det så då har jag 50% chans att lyckas med det. Ja, ja. Ja, i säger jag. och så. <laughs> <säger jag. laughs> um, du försöker slå mot den här Aaron som är då en alltså en, en blek uh, uppsvälld varelse med så sladdrigt skinn som, som håller på i mitt upp i någon så förruttnelseprocess här påbörjad Så liksom det du liksom, brask, säger du säger när du viftar till lite på den men total missa. Eh, sen har vi Frymår mammamor. Ja, jag slår väl till någonting. Uh, uh, uh. uh. <laughs> ja, nej. Nej. Jag försökte ja. mm. <laughs> Vi står bara och viftar. Eh. <laughs> eh, ja. Sen har vi då eh, Henrik. Nej, uh, uh, um. <laughs> Nej det har vi inte, förlåt mig Vi har Aaron först faktiskt Som eh, försöker kramas lite med eh, Fröken Brown <här> Eller kranas, kramas Men han försöker träffa i alla fall Jag ska slå en D100 här Oj oh. <här> Vad jobbigt <Det> <här> <här> Dodge Dodge. <här> ja, ja försöker, det. Dodge. Vi försöker dodge Vi försöker dodge Vad är det, det är dags gånger två mm. Så 32, det var ju inte mycket att be för. <laughs> e nej, e <clears throat> det är dessutom en, en critical det här. Ja, såklart. Så han gör så mycket som... E Har vi någon sån? Oj då. <laughs> Säg inte så. <laughs> e Glöm på själv när man slår. E det är ingen fara, hitta på att ta till i underkant bara. Så! Oh. Oh. Vilken tur du hade! <laughs> Ja, sex i skada alltså. Ja. Eh, sen är det Henrik. Mm. Mm. Dr. Brown eller Dr. Dr. Green. Dr. Joshua Green tar tag i fröken Brun och springer ut med henne genom dörren. Ja, du är total ah! Jag tänkte att du springer själv. Va? Nej, jag inte. Jag får med mig, jag brun ut och så skriker jag ungefär som jag skriker, högst upp alla först när de hoppar ur kistan. ah away! <laughs> <Run> away! Ja. <laughs> Säker <laughs> yep. um, han försöker uh, svara på myntet där. Och uh, skrikande barn här, okej. Okay. Mm. Uh, total missar. Uh, unge här, år Och uh, Jacob, vad gör han? Han är ju jättesist här. Det står väl en mår till? Det står en mår till där, ja. Kanske en mår till. En mor till. <laughs> högt så blir det mamma mår. Ja, det blir mamma mår. Men det är absolut en miss också. Så den ny runda, det är Mattias och Anneli först. Ja. Frågan är vad han vill göra. Du, du blir ju utburen. Ja, precis. Jag trivs nog med Jag skriker till dig. Yeah. Hämta vapen! Okej! Hämta något slåss med. Mm. Vad har hänt? Du står där inne. Dr. Green har tagit fröken brun över axeln och sprung, lubbat ut med henne. Så det är du och mamma som står kvar där inne. Du har tre stycken odöda typer eh, emot dig. En eh, <skratt> Zachariah och Aaron står i närheten och, och Jacob håller på att släpa sig emot dig. Eh, hans eh, huvud, halva huvud är borta. Det hänger slams ut av eh, benflis och skinn och och utanför. Halva huvudet på honom. Ähm. Jag eh, tänker faktiskt inte springa härifrån innan mamma är i säkerhet. Så att eh, jag försöker ställa mig mellan mor och eh, de här svullorna och skriker. Försvin härifrån mor! Jag tar hand om det här! Och så, så klipper jag till den som jag är närmst då. Mm. Eh, ja, det skulle i så, det så fall... Det fortsätter ju på Sakurai så att de är ja. lika nära. Eh, absolut. Ja, men då provar jag att klippa till honom. Har du gjort det eller? Åtta är skada ja yeah. du, du får in en bra träff Det här, Han faller bakåt Och behamnar Med ryggen mot sin kista Och Verkar inte vara sådär väldigt pigg På att komma upp igen Det var eh, Vad gör Three jag Först så hör jag skriket till Mrs Brown där, Att hon skulle springa och hämta vapen Mm du ser henne guppa iväg <laughs> på axeln <laughs> på uh, <laughs> Dr. Green. Det här ska vi stå sida vid sida. Jag, så jag slår till någon av dem. Den som är närmast. Det är nog Aaron i så fall. Ja för försökt att jag försvann bilden då. 20. Mm. Du, har, en. du träffar var. i alla fall. Ja, det skrivit. jag Du måste mm. skriva den. Den måste du skriva först. Ja, just det. Skift och den. Nej, hur är vill. väl. Oh. Och sen D. En D3. Oh, det är det. Så. Ett. Ja! Du känner att... Eh... Nej, hon hade faktiskt inte det. Ajajaj, det var ju Hon, Du känner att det gör inte mycket alls. Det hjälper inte mycket det. Så du inte gjorde. De är lite tuffare än så. Så du behöver träffa lite bättre. Eh, Okej. Okay. Men Aaron och Jacob är kvar. Aaron försöker ge sig på. Ja. Han ger jag försökte faktiskt ställa mig mellan dem här. Och, och må om en sån hon äh, äh, Ja det är. Som jag och tar sig <laughs> upp i, i sidan på dem. Annan ja. Äh, äh, äh, Aaron går på. Äh, på fru. Äh, battle säger vi. Och. Äh, äh, det är en. Nej, nej, det säger jag inte. Jag säger... Fru må menar jag. Det är en träff. Ja, jag duckar. Du är 99, så ja. det är liksom... Ah, det är inga som helst problem. Du duckar undan det. Kör mm. bara? Ja, Själva. precis. <fri> <fri> ah, can't touch this. <fri> Ja, och sen så har vi då... Um... Jag tänker inte köra minimeskada Meningslöst så, så har vi Jacob som försöker anfalla Har kommit fram och försöker klippa till uh, Unghermå och, uh, och gör det också Två Ja, ducka mm. Sveper förbi dig jag tänkte det, Anna, att eh, alltså, eh, sju och eh, son och mor tillsammans blir den ultimata fighten. <laughs> ja, ni <vad och> <laughs> i fris, och, och mamma står framför och duckar. <laughs> kommer du fram och klipper till. Eller <laughs> <skratt> du till? <laughs> <skratt> ja, det är du igen, Mattias. Mm, upp, upp, upp, upp, upp, vad vill ni göra då? Upp, upp, upp. Jag, jag springer ut och ner för trappen. Och stänger dörren. Nej! <laughs> <hör> jag, jag, <hör> ja. Nej men, uh, jag springer ner för trappen, och så sätter jag ner fröken Brown där. Mm. Uh, öppnar min fina läkemedelsväska som jag har med mig naturligtvis tar ja. Ta fram den stora flaskan läkesprit. Ja. Och gör en improviserad Molotov-cocktail. Okej, okay. mm. absolut. Det var du göra den här rundan där. Japp. Ja, det är bra. Uh, och då det är det den rundan, så du kommer egentligen in den här rundan då. Så det är uh, Mattias hösten då. Det alltså, gör jag ja. inte det tar nog en runda till. Ja, igen. det tar nog en runda till. Det är tredje runda, så fjärde rundan kommer det in. Men den här rundan kör vi Mattias här först. Alltså, ingen svingar mot min mor. Nej. Så att Aaron får se en tjus. Ja. Valala. Valala. Tio. Mm. mm. Absolut. Um. <clears throat> Fru mor. Jag slår till. Tio. Oj, det Ett träff. Uh! <laughs> det var på. Inte så mycket skada alls. Nej, det, du känner också att det gjorde inte mycket skada alls. Nej. Ehm, då ska vi se. Aron anföll ju mamma så han får spåa igen. Han träffar. Du duckar. Jag duckar. Ja. Och eh, Jacob anfaller och missar eh, Mattias där. Så. Ehm, vad gör Freken Brown? Hon. Är... Ah, är det någon idé att försöka hämta vapen Eller är det bättre att assistera herre Green Dr. Green ja, du, hjälp, du kan ju hjälpa till med att göra den här molotov Ja, jag tänker att får vi, får vi få föt på den så kanske vi har problemet löst Så att säga mm. Ja, man vet ju aldrig ja. Nej men du, du assisterar honom där ute ja. Jag assisterar honom och ser mig samtidigt omkring Om det finns typ någon stor trägren eller något man kan puckla på Jag mm. hade två flaskor No. <laughs> ja, du hade två flaskor. <laughs> eh, precis. Mattias? Ja, jag fortsätter på Aaron. Den här slemblobban. Oh. Det är en jättekritt. Ja, slår dubbel. Inte bara en kritt, utan en jättekritt. Vad ger det, tänkte jag säga? Dubbelskada. Slår skadan två gånger. Okej. <laughs> <laughs> ja. Jag åtta. Ja. här senast uh, recent chatlines. Ja just det <laughs> en, jag en gång. Ja, med ett tillförställande kraskande ljud och klaffande ljud, så uh, har du slagit Aaron's uh, uppsvullna lik till en uh, blodig slafsig hög. Damn right, damn right ja. <laughs> Um, precis. Jag yttrar någonting om veka sydstatare. Ja, sådär. Nej, vi så ja, då är det frymor, mamma. Ja, men jag slår ju till en enda. Mm. Ja, totalt kvitt. Åh, oh, en till. Åh, oh, maxskada. Vad var Men bara hände. Ja, det var. Så. Jättebra. Eh, Okej. Okay. Eh, då ska vi se. Eh, och ni gör den där ute, ja. Men sen så känner du att det är någonting som försöker hugga dig bakifrån. Som smygit upp på dig, Mattias. Eh, men dock total misslyckas. Du känner att eh, Zachariah har kommit in i andra anledningen här. Ay, ay. Eh, medan jag, Jacob försöker. Oj, och träffar. Eh, dig också. En vanlig träff då? Nej, det tror jag inte. Ska vi se förresten. Jag duckar. Ja, vänta lite. You're flanked. Nej, det är regler att det <laughs> Tyvärr, det är en crit. Men du slår också en crit, eller? Nej. Nej. Då kommer den här gå in och göra minimiskada i alla fall. Eller göra en vanlig skada. Jag sänkte skadan i alla fall. Ja, ja. ja det gör du. absolut. Men det var inte så farligt. För det var bara en, en sån. En uh. D2, men en D4 jag menar Men två, bli, två poäng blir det uh, Okej okay. Anneli, du står där med en färdig Molotov cocktail som du har gjort Nu är bara frågan, har du något att tända den med? Luckroll? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Luck ja Luckroll för E2 där Men det är inga på mig mm. ja. Jag har fem ton tändstick i min annan mm. ja. ja Du har nog till och med en sån här sippo eh, så bensintändare Jag eller någonting. Ja, två. Ja, det var två. <laughs> ja men eh, vi, ska, vi, vi ropar väl in till er att eh, kom ut! Vi spränger skiten. <laughs> Här ska det brännas! <laughs> ja, eh, slå eh, sin Lissolow, ni två. Åh, oh, du lyckas ha. Ja, 91. Så att Ja, men du hör inte detta. Ni ja, ni lyckades bägge två. Ja, nu hör det här. Eh, ni hörde bägge två. Vad gör ni? Ja. Kan vi ta oss ut, eller är jag liksom så att jag har. Nej, ni kan schaffa. Han, han är inte, han bakom oss. Jo, han är är ju bakom er. Och eh, Jacob är väl, han står ju snett om mig, så ni skulle ju kunna bara. De verkar ju inte vara så väldigt snabba, de här kan jag ju säga. Det är inte som så att jag hinner förflytta mig och liksom klippa te på vägen ut eller putta te ur vägen. Jo, ja, men du kan putta, te, putta till och förflytta dig. Ja, då gör jag det. Mm. Uh, och han som nedrättssäkt slår mig i ryggen som en, en uh, ful liten uh, mm. odöd. Lille gobben han är. <här> gör, bara en, okay. gör bara en fist fistpunch uh, slag för att se om du liksom lyckas knuffa. Ja. Gör några nytta. Ja, lyckas mm. Ja, du behöver inte göra någon skada Om du inte vill ja. Men det gör du i alla fall eh, ja. Vem var du knuffar undan? Eh, Zechariah Zechariah, ja, Zachari ja. Ah, ja. Ah, du, du, liksom, du hör hur ben splittras Och faller ihop i en hög När du gör det eh, Ja, mm. vad gör du? Nej, jag går efter jag går. Ja, Du springer ut mm. Yes eh, Ja, Henrik ja, Jag tar ju målet och kockläggning Nu går jag upp trappan då naturligtvis mm. Så att jag har, står i dörrhålet. Ja. Precis jämnt dörrhålet när de kommer att spränga den naturligtvis. Mm, mm. Och beredd på att kasta in den vid fötterna på dem där. Ja, den enda som står upp och som verkar släpa sig emot öppningen nu när äh, mårsläkten har tagits ut. Så är det då den som antagligen är Jacob Butler. Ja. Så han, han hasar sig emot det där väldigt, väldigt sakta. Då, då gör jag ett sånt här väldigt, väldigt kvinnligt underarmskast. Ja. <laughs> för det är ungefär det jag kan. Jag kan mm. nog inte göra någonting annat, för jag kan frå 25 då. Ja, men jag ger dig en dubbelbonus på den korta sträckan. Så då slår jag en del här, får vi se. Ja. Hur nära jag kommer. In ja. jag inte inte jättenära, <coughs> men i den... närheten. Ja, nej, men den, den träffar liksom en lite strax innan det men sprider sig ju skiten på golvet och Ja, det är läskspriten blev wärsel. <skratt> det. Ja, ja, ja. ja. det det det tar eld. Och sen ska jag till uh, fröken Brown. här. Kasta in din också. Okej. Okay. Mm. Tänder den och testa in kasta in den också. Slå på att kasta slag. <skratt> Nej. Ay <skratt> Ajajaja. <Ajajajaj. skratt> <skratt> Vad är det här? För? Det härningsprogrammet. <skratt> <skratt> <skratt> um, Nej, jag har flyttat på mig så jag står inte <laughs> nej, här. <fast. laughs> men men do, Dr. Green står där. Ja. Uh, gör Hallå. en index-save. Ett reflex-save. Ja, det är, slår en D100. Och så jämför du med din index gånger 5. Kalla det 20. Nej, det gör du inte för jag vet om du alltså. slår en 1 eller en 000 också. Ja, ah. det är um, inte samma sak. Nej, 60. Uh, nej, okej. Okay. Um, Fryken Brown missbedömer kastet lite och kastar den i princip framför dina fötter. Du kastar dig undan, men dina byxben börjar brinna. Um, jag, um, jag försöker ju då naturligtvis uh, få av mig min kavaj och försöka släcka mig. Mm. Slå en dex-save till. Mm. Mm. Jag, jag försöker hjälpa till att då ner brallorna och pengar. Nej! Nej! <laughs> <laughs> <Like. laughs> ah! <laughs> <skratt> ja, precis. Du, du tar en, en, en D3-skada. Ah, tack du. Tack. tack, tack, tack. Snälla, snälla. <skratt> Nej, den ska vi ha. En, en, en, en D3. Mm. Ja, tack. <skratt> <skratt> ni andra kan ju rusa till och hjälpa till om ni vill. Jag försöker. Ja, ja och... det gör jag verkligen. <skratt> ja. <skratt> Um, jag slår... hjälper inte till för jag, jag tittar tänker... in i eldhavet och tittar efter Jacob. Där inne. Ja, han brinner tillfredsställande. Ja. Ah. Har fallit, fallit ner på golvet och släpar sig halvt framåt. Uh, ja, ni andra hjälper stackars uh, ja, Dr. Green. av med mm. min och Slå en uh, reflexave till, uh, Henge. Mm, I'm on it. <laughs> Nej. Nej. Du, du snäger in dig i byxorna Fastnar och tar en D3-skada till Innan ah. ni hinner ta av dig dem <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Not the face, not the face Är det från skrevet från Hedobor skrev? Ingen fara, jag ska rädda ditt skrev Stå still! Stå still, Karin! <laughs> jag är så smaskat. Försöker jag hjälpa dig? Ja. Ja. ja! ja! Vi försöker väl liksom med diverse klädesplagg kväva elden. elden. Ja, ja, nej men alltså nu, nu har du fått av byxorna och, och, och det, det är inga problem, ni har liksom fått ordning på det. Bra, bra! Jaj! Äh, Ja, Men du är, jag, är lite, lite svett på dina ben. Ja. ja. Jag har andra gårdens bränslor mm. på tre ställen och första gårdens på ungefär 43% av mina underben. Ja. Jag springer genast och hämtar läkarväskan och börjar pyssla om dig. Det, det var fantastiskt chantilt. <laughs> jag Känner vi kanske lite. Ja. Det är två skador så två first aid. Ja. Som har det, som har jag det. har det. Jag har lyckats med eh, en av dem i alla fall. Ja. Eh, det är en D3 tillbaka. Eh, en D3? Mm. <skratt> jo, men det är bättre än ingenting. Det är bättre än ja. ingenting, absolut. absolut. Det svider. Det är väldigt obehagligt det här. Jo, men det... Jag har fått lite bandage. Så jag är lite mer nöjd. Ja. Jag blåser lite. <skratt> Tack. <för det. skratt> ja, <precis. skratt> She blows. <Yeah>. <skratt> <skratt> ja... That would make him feel better. Det är ju bara hoppas på att jag hade klasongerna på gå på mig. <laughs> ja, det han Hon gick kommando. <laughs> <laughs> jag har ju trots allt varit en Du hade du gick du kommando? <laughs> jag har inga klasonger heller. <laughs> de brann upp alltså. Det var någon sån här nytt konstigt material. Så sa det så bara det de. <laughs> Det var det de där temporära papper? Ja, precis! Det var extra kalsongen man hade med sig. Jag, jag tänkte ju inte på det när jag låg där, men jag satte mig upp och såg att jag var ungefär helt, inte ens byxbeklädd, bak till. Nej, precis! Som <laughs> blev lite generad och försökte ha ner skjuta. Ja, jag, jag, jag tittar bort ja. och uh, erbjuder dig någonting. <laughs> någonting. <laughs> kavajen, jag, den svädda kavajen. <laughs> jag, jag tar den och bär den som en kjol runt mig ungefär. Ja. <laughs> <På en sida. laughs> ja. mm. Råden är lite lätt här. <laughs> jag inväntar att lågorna där inne i mausolet har dött ut och sen så går jag in och sen så sparkar jag och slår lite extra på de där som hoppade upp. Mm. Det mm. osar otrevligt där inne i, och eh, det, alltså, det blir väldigt, väldigt sotigt och rökigt. Och, men de är definitivt döda nu. Håll är Hålla nära marken, du? Ja, ja det, ja, ja. det bollmar lite svart ut ur det. Men det är inga de mammor liksom som har hoppat upp? Nej. Vill, men ni, om vi... vill ni titta? Ska vi in och peta i den för får... Ja, jag tänkte det. Vi måste väl... Vi väntar tills vi kan gå in allihop igen här. Så att det blir Nej, jag, får, får jag låna din kavaj här, doktor, Jag tar Nej. kavajen, så går jag in och så viftar jag med kavajen så att viftar ut röken. Jag står och ja. håller ner skjuttan, framförallt. <laughs> du står ju och höll upp den så bra mot mig så jag tänkte att du ville erbjöd mig den som hjälp. Ja, tack. Det var snällt. <laughs> Nej, men du, du går in och... Det, det tar en stund, en halvtimme ungefär, sen kan ni gå in. Um, om ni... Så ni undersöker ni de andra sarkofagerna eller vad? Jo. Ja. Ni går igenom dem alla ihop. de är tomma. Okej. Alla De övriga är tomma. Här. Huh. Idea rolls. Jag vet inte om vi behöver idé för alltså Isaac eller? är ju är ju ingenting så. Nej. Uh... jag har för ont nu. Ja, Nej. det får tänka. Jag tror, jag tror jag. Ja. jag, hej, hej, hej. jag. Ja. Vem? Nej. Du får, Henke... Ja, vänta lite. Jag har tryckt på fel. Ja. ja. Så, hela men jag. tiden? Tryck, nej, hela tiden har du slått... Nej, oh, nej. Ja, han har inte slått D-hurnar, han har slått 100. Ja, nej. jag har tryckt på det. var jag har tryck tryckt på. Tryck på. Tryck på Ja, det såg ja. ja, så inte jag. Glöm din skada, för fasen. Du har inte... Så elen tar du inte, va? Jo, oh, det har du visst att jag misslyckades med. För det var en D-hurnar jag slog. Okej, okay, men, men sen har det, din andra har du inte den andra skadan. En poäng fick du, men inte den andra tre poängen nej, nej, Nej. Så den den ska du den behöver du inte bekymra dig över. Men det, dina kalsonger klarade sig. Eh, oh, vad skönt. Ja. <laughs> men du doktor, jag tog en, en smäll här eh, på läppen. Jag tror att det är eh, vandrande liket. Jag inne läppen på mig. Du vi göra en första aid på dig då, menar du? Ja. Det gör vi. Får jag tillbaka. tittar till dig och säger att det gick bra. Kolla här. Ja, tack. Och sen det är ett oh, oh. får du oh. ett poäng. <laughs> ja. Jag hade bara tagit två. Så att... Men de som fattades så att säga då. Och... Jag har ju sig med det som jag kan ta det på. Jag vet inte riktigt. Nej, medicin är alltså långtidsvård. Ah, Okej, okay, ja. <coughs> Jag gör en um, början på en långtids... Ja, precis. Ja. Uh, nej, men uh, alltså... Solomon så ju tom. Isaac säger naturligtvis tom. Uh, Abraham, uh, han var ju han som gick uh, åt i Atlanta. Ja, just det var bara minnesmärke typ. Daniel dog ju i Boston. Just det, sinnesbukhus. Uh, precis. Sen har vi då The Little Lamb... Salomon, ja. Det och jag Det lilla lammet. Att det lilla lammet kanske är som är femåring. Tror du det är? Det är inte det här monstret som smyger omkring nu då? Som smyger ut av huset tänkte jag säga. Ja, precis. Och På nätterna. Var smyger nu då? Vad är det nu? Du vet inte, jag <laughs> inte. Ska vi öppna dörren om natten då? Släpp in ett. Häls ah. det inte. Nej. Vi kan ju prata med han var han nu i den här eh, våren. Men vi kan prata. Ja. Men kan när, när vi eller. väl kan gå in sen. Mm. Alltså, eh, den här Zachariah som man kunde känna igen så. Mm. Jag, tar, jag tar, tag i huvudet under armen helt enkelt, och så släppa med mig den jag går tillbaka och visa. Titta på den här fule som, som hoppar upp och slog oss. Och sen, ja. så slänger vi fram den framför för galli. Ja. Jack. Och säger det att uh, nu får du hitta din tunga att berätta. Nu <skratt> hittar din tunga att berätta? <skratt> <skratt> ja. Rita och skriv. <skratt> ja. Jag funderar på det så, här, så jag ska leta igenom min väska och se om jag hittar något mer brännbart. Och vi kan lägga upp dem i en stor hög i mitten. Och på honom en gång till. Ja, du tror inte det behövs, men... Ja, jag bara ja. vet inte riktigt... Vet jag att det inte behövs. Slår ni det? Ja, det kan jag ju göra, mm. naturligtvis. Men... Äh... Nej, det behöver Nej, nog inte. Göra. Nej, jag inte göra. I believe they are cooked. They är deadish. Uh, vi måste ju helt klart få bort uh, de här från där du. Ju... Ja. Hanna var inte med oss. Nej. Nej. Nej. Så hon var jag glad för. Jo. Jo, men var hon inte med från början? Nu sparade hon in. Nej, hon var inte med från början. Nej, hon var inte med. Nej, hon var inte. <laughs> Jag tar min livrem och sen mina eller äh, jag har sagt mina byxor under armen. Ja. Men kollade vi alla sarkofagerna? Ja, ja, den till... ja, det är ingen det är ingen stor skillnad. Alltså, de är lika stora allihop som är. Men jag har tittat äh, i alla snarkofager. Det här pentagrammet, mm. är det liksom gjort för att ja, det är liksom inlagt i golvet eller är det efterarbetat på? Nej, det är inlagt i golvet. Så det är, nog, det är nog gjort När det man byggde Självarmarslet Tänk ja. Tänkte koppar ju värt en del Nej. No. <laughs> man kan inte hitta ha någon mer historia runt Om man, om man har sett det innan eller så. Nej, nej, bilder, det är, eller? nej Det är liksom nej. inget mm. nej. Ja nu kanske vi inte ja. Vi kanske inte lönar sig att sätta en fälla nu. Det finns väl kanske att det har brunnit. Ja, vi kan ju stänga ja. dörrarna och sätta dit hängloset. Det var mål en målet att ta Det kan vi göra. Mm. En björnfälla. var i grop. Ja. En varig grop gräder. En varig grop. Och sätter dit en korv. Det kom en do. Om vi tar med oss Zachariah tillbaka. Eller kvarleverna. Till ja, eller... Ja, huvudet det räcker så. så. Sen så kan vi ju fråga Alexander varför hon har gått ut till mausoliet och letat efter dödingar. Ja, det kan man ju göra. <klarar> Då borde vi få något snabbt svar. Antingen så blir hon här och försöker döda oss, eller så... så <klarar> eller något annat. s mm. Ja, <klarar> Men can we please get some weapons? <klarar> Men vi klarar det här bara utan vapen. Ja, det är igen. Ja, precis. Ja. Ska du, du det? Vi andra fäktade De hejvilt omkring oss, ska jag berätta. Och lyckades nästan elda upp varandra. Nu mm. försöker min dator återkoppla det här samtalet så jag får se hur det går. Ja, vi hör det i alla fall. Ja, en släng Men den tyckte att den var lite så här... Nej, jag vet inte. Det. Nej, det är ditt. Det är du som uh, tappar Jag? Nej, Anna det tappa. Aha. för den, den står att den inte funkar. Aj, aj, aj. <skratt> Skype. Jo, ibland funkar det, ibland funkar det inte. Nu är jag nog tillbaka. Ja, det är du. Hej, tillbaka. Hej. Hallå. Welcome. Oh, vilket ljud det blir. Nässå, blir bättre. bättre. Här reser. Ja, okej. Okay. Eh, ja, vad gör ni? Du tar med ett huvud helt enkelt. Ja, om det går eller så tar ja, man alltså en det är, det är Nej, men alltså, det kan vara en klock så, här, så tar du tagit ett huvud. Ja. Då kommer den Molukens skara och tillbaks då. Ja, precis. Sen är den byxlös. Folken Brown förresten, var du ja. skådad med? Ja, det var jag ganska mycket. Ja, just det. Jag tog sex i skada. Mm. Då, då äh, äh, gör jag en första hjälpen på dig med då. Det var Efter och du fick tre poäng tillbaks. Åh! Oh. Ja, tackar. My mm. hero. Ni kommer tillbaka till <skratt> Till villan Det är dödstyst som vanligt Det är ingen som är ute Eller någonting i den stilen Bra. Vi ska inte bara ta en kik Utanför fönstren där det skrapar okay. in, in. Jo ja. Ni kan slå spot sporthyden uh, ja. Jo mm. ni, som, ni som lyckas <skratt> Ni ser ju att det, det är skapmärken På väggen som man hade dragit någon metallverktyg alltså eller någonting längs med väggen. Uh, ni lägger också märke till att det finns på vissa ställen i marken så finns det fördjupningar. Det är ungefär som att man har stuckit ner en spets i ände på en amerikansk fotboll. Mm. En bit ner marken då. Jaha. Tryck ner den. Mm. det? Det ser lite weirdo. Men uh, ska vi gå in i till köket till Jack med en gång eller? Ja, det gör Jag tar det. köksengången ändå. Ja, precis. Vi är ju precis det. Mm. Uh... Ja. ja. Ja, han är där inne faktiskt. Han håller på med, med middagen. In kommer Richard med ett huvud under armen. <skratt> och Björnman kommer efter är något brännskadad och... Uh... Men vill mm. inte hämta vapen först? Jo, jo. Har man någon Picadol, tror du? Nej, det har nog inte med dig. Men slå ID rolls. Idé? Det... Ja. Jag har en idé Det är ju en gammal plantage Med massa gamla byggnader runt omkring Alltså Det, fanns säkert, det finns säkert machetes Och Dessa saker och skäror Och så vidare Jo, knivar kanske Absolut Hur bra är man på det då? Grund jag kan lära dig lite. Nej. Jag har grund i allt utom handgun. Kr crash course. Jag har grund i allt. Jag ger dig en luckroll för din handgun i så fall. En, en liten luckroll. Nej. Nej. Jag har ju sämst lack av alla. Ja ja. Men hittar man någon fräsch kniv eller något? Ja, det är inga problem. Uh, eller kanske något Nej men det är däremot en <laughs> Så att säga hatchets Sickles Skulle du kunna hitta Alltså såna här mm. Som du skär Skärverktyg Och de är De går under det. Nice. Nej det gör de faktiskt inte De går Grundchansen är 20 men har du däremot, har du typ eh, Knife eller någonting så kan du få halva Den procenten mm. i det För det är nära vapen så att säga Vad hittar jag för kniv? Jag skriver bara Knife eh, Ja, du hittar en skriven uh, Skära Det är en D6 plus 1 plus Damage Bonus En D6 plus 1 Plus Damage Bonus 20% Var det här 20% Okej, okay, jag, jag tar en sån Och, och tänkte säga sticka under bältet Vilket jag inte kan utan jag håller den i handen mm. <skratt> Sen är det alltså en, en, en klubba alltså, Det kan ju lätt få tag i någonting som gör <skratt> Någonting som ni kan Försöka klippa till någon med Alltså eh, eh, I storlek av en, alltså en, en, en, en, en En större sak som nästan som en baseballklubb eller någonting. Och den gör ju, när det är bas 25, mm. och den gör en, en D8 plus DB. Men du sa, en klubb, ja då tar jag det hellre. Man hade den kniven där. Fick man ta ja den jag tar både och klicka? fast man får väl välja vad man ja. har med sig kanske. Mm. I det fallet så är det ju, men halva den är ju inte 20. 17. Ja, så då använder du 20 i så fall. 20. <hör> Ja, men mm. efter det så stövlar vi inte. Jo, det men du kan ta en kniv istället. Alltså, ja. du kan Det finns säkert som du kan använda som en kniv. Så då använder du och det I köket ju. borde det finnas kniv. en kniv? Ja, ja visst. Tar du, en, köks, alltså, du hittar ju saker inte i köket. Alltså, du kan hitta något som du kan användas som motsvarande en kökskniv också. Eller en uh, slaktkniv. Och det är bara 25 då och den gör en D6 plus DB. Det är rostigt och sådär, men det spelar kanske inte så stor roll. Nej. Mm. Är ni nöjda med er utrustning yes. Ja, om ni går in i köket Jada. Och där står Gala, Gala Jack Och uh, ordnar med maten uh. Ja, jag, jag, går, jag tänkte, går du först med huvudet först. Mm. Och då Jack Du har en och annat Att berätta för tror jag. Liksom bollar jag Huvudet i ena handen <laughs> okay. ja, eh, han tittar på dig. Han tittar på eh, På huvudet. Eh, han får något. Då har du byxor. Ja, och, får utan byxor, bara, eh, och han får något hårt i ansiktet, liksom ansiktsuttryck. Och eh, lägger ner det han håller på med. Och eh, börjar gå ut i köket. In Jag i huset. Lägger en hand på honom. Okej. Okay. Sök att stoppa hand på axeln. Mm. Uh, han försöker bryta sig undan. Kan hon ja, ställa ta, sig jag, i vägen för honom? Jag tar tag honom? Ja. i honom och rycker ja. tillbaka honom helt enkelt. Vi okay. står väl mer eller mindre i vägen allihop nästan. Uh, vad har du i strength? 12. 12. Ja, du har 60 chans att lyckas. Mm. Yes. <skratt> du rycker till honom uh, och uh, Det det tycker han inte om. <skratt> Så inte jag Han uh, sträcker sig genast efter uh, en glasflaska. Slå av den och eh, börja vifta med eh, den här trasiga glasflaskan emot dig. Men du är dock för honom. Ja, nej, alltså det här nu nu, nu klipper jag bara till mm. näckogenet. Ja. Eh över e snoken. Ja, klart. Mm. Gör ska Nej. Japp. Jag ska slå en som. Nej, fel. Ja. Ja, han faller bakåt och ramlar ihop i en hög på golvet. Blodet sprutar ur näsan på honom. Oj då. Oj då. <skratt> <skratt> Nej, jag, jag, jag gör en, en, en förstej på honom. Ja. Okej. Okay. Ja. Jag har fått tillbaka tre. Jag mm. tar fram luktsaltet och börjar vissa mig framför Rickard. No. <laughs> Men så farligt är det väl inte Du är väl vuxen nu Det var lite blod ja. ah, äh, Det var något jag åt Jag vill ha, <laughs> ett, jag vill ha min teddybjörn Vad är en nall? No. <laughs> jag har testat för många Ehm ta väl ifrån han flaskan i alla fall och allting sånt och låter mm. han fortfarande ligga kvar på golvet men mm. får vi försöka förhöra oss, om, om, om att han vill prata med oss nu mm. Eller... försöka prata med oss ja. Hanna kommer in i köket och undrar v -v vad håller ni på med? Hon tittar ner på Galla som ligger där i en hög och ni håller på att pyssla om honom. Va vad har hänt? Ligger huvudet någonstans också? Ja, det ligger huvudet också. Jag vet säkert hon ser det. Vi ska se om hon gör det. Och då går in i Lägg hon märke till trä. det. Det gjorde hon faktiskt inte. Hon fick Green. något i ögat. <laughs> <laughs> uh, hon, nej, hon, verkar, hon ser bara Galla, verkar det som. Han snubblar och slår i bordet. Eller jag, jag, jag lägger Ja, <skratt> Du ligger också avsvimmat. <skratt> Han <skratt> snurrar till lite. Vi ska hjälpa honom upp här ska du se. Jaha, så hon var hemskt. Hon går fram och börjar hjälpa till och liksom försöker resa upp honom. Eh, Galaja kan verka överväga situationen. tystna, biter ihop och eh, går ut ur köket. Och Hanna följer med honom. Hon så kom här nu så, så vi får gå, gå vi går in i det gamla rummet och pyssla om dig. Ja, jag följer med. Mm? När hon ledde in honom där och han äh, sätter sig på en säng och äh, äh, som liksom, tar blodet äh, från från ansiktet på honom så Han, är, han sitter bara helt äh, tyst och stilla. Han gör ingenting. Jag, jag tror det är bättre, bäst vi låter honom vara. Så, ja, så äh, jag ger han, äh, ge han papparpenna. ja mm. Helt enkelt så tittar jag bara på honom när jag Ja, han gör ingenting. Han stirrar in i väggen. Näkligt. <samtid�ift> han får väl sitta där nog. Efter någon minut så kvicknar jag väl till igen. Ja, jag fortsätter vifta. Du har ju lukt salt borde ju ha pinglats i ett Ja. Ja. <hgments> <Det var> <đấy> Det beror ju på hur många gånger han har blivit utsatt för luktsalt. Han kanske är resistent nu. Ja, <laughs> ultraresistent. <laughs> ja, så kan så det Så här var det hela tiden i badrummen. När <laughs> du bara skulle ta lite litet prov. <laughs> oh, <fan. laughs> jag, jag tror att det har blivit bättre. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja, eller hur? <laughs> Synden, den du ska skriven. inte må vara sån. <laughs> <laughs> Vad ska vi ta för nästa steg nu då? Ja, men vi tar väl eh, inte Isabella eh, Alexandra? Alexandra, ja. Vi dundrar upp för trappan allihop. Jag, jag tar ett på huvudet. Ja. ja, gör det. Ska vi klampa upp för trappan allihop? Vänta lite, jag ska bara nya ja. <laughs> Det är ganska effektfullt utan. Ja. Jo, naturligtvis. Men... Eh... Jag tänkte att det kan ju vara bra om du bara brinna en gång till. Det är sant. Har någonting att ta av? <laughs> det är för jag ha. <laughs> ja, det är nära att ta... Eller förlåt, jag menar... Äh, vänta va? Ja. <laughs> eh, nej, jag, nej, jag, jag, jag kilar in och tar på mig ett par nya byxor helt enkelt mm, ja. och kolla om jag har mer läkesprit liggande i någon annan väska. Ja, men det har du säkert. Oh. <laughs> jag fyller på för råd. Ja, det har nog en flaska till. Du hade ju två flaskor. Ja, det hade vi inte. Jag har visst det. Ja, det. Ja, en en Men slå en luckroll då. Okej då. Okay, då. <laughs> Men det är nog sista flaskan nu i så fall. då? Uh! Jag hade en flaska till. Ja, mm. lägger lägga ner den i väskan. Mm. mm. Ja. Uh, ja, vad gör ni? V Vart går ni? Vad skulle ni göra? Vi dundrar upp till Alexandras. Som... Åh. Oh. Mm. Uh. Nu... Uh. Det shit is hitting the fan. <laughs> hon har säkert gardinerna neddragande så de är facklorna och och, facklarna och högaflarna. Eller, eller vadå? Ja, <laughs> Spitsade mm. ja. Ja. Ja. men eh... ja, Vi har ju ett huvud med oss säkert. Ja. Mm. ja, ni dundrar upp. Uh, ja, det... dörren är stängd men den är olåst. Ja, öppna dörren. Mm. Titta in. Är hon där inne? Säg inte hallå, bara för att fråga sig. Gammal rollspel <laughs> <Jo>. <laughs> <Ja>. <laughs> Så länge du säger hallå, så är du uh, uh, Ja, när um, Alexandra ligger, hon, hon ligger och sover i sängen och uh, den här flickan hon sitter på en stol uh, uh, i rummet. I ja, hennes rum? Ja, och tittar upp. på er ja, förvånad, chockad. Ja. Och få uh, uh, catch. Och så, så <laughs> hyser jag huvudet till uh, Isabella. Ja, det träffar hennes knä. Hon gör ingen som helst uh, ansats och försöka ta det. Det träffar hennes knä, rullar, ut, rullar ner på golvet och rullar under sängen. Rullar under sängen, det var ju typiskt. Hon tittar jag tänkte, väldigt förvånad någon på dig. Nej, äh, hon var, var så. <laughs> tittar bara på dig. Så. Oh. Förvånad. Skulle du gå in någon gång? Eller? Ja, jag går in. Oh. Jag tar ja. rätt på huvudet igen då ja, ja det får du göra, du rafsar stunt eh, Alexandra Alexander vaknar upp och tittar upp och titta på er Vad gör ni här? Det jo. här säger jag som håller upp huvudet Jag visar just nu med händerna vad jag gör. Ja, Det är, är bara det, det kommer verkligen igenom <laughs> Jag ja. Ja, är ju eh. i alla fall hon stirrar på äh, huvudet Mycket så... bra plan här, jag är mycket ja. glad över <laughs> <laughs> Absolut ja. Hon äh, äh, Hennes ögon smalar så här. Tar... Vad har ni gjort? Det är idioter Ja, de slog på oss Vi slog tillbaka, nu vill vi ha en förklaring Pannade Hon äh, sätter sig upp Och äh, reser på sig Kom Isabella, det här är ingen plats För oss just nu så hon tar hon flickan i handen och går ut ur rummet. Nej, det gör hon inte. Det står en size 16. 210. Och ett gäng Med en brysk hand puttar henne tillbaka eh, in i rummet. Mm -hmm. hon, eh, hon, hon sätter sig på sängen. Hon tittar på dig och säger han. Ja, då får det väl bli så då. Jag tror att du skyldigar oss en förklaring. Det är inte här. Inte alls. Det är ni som har inkräktat här. Ni har ingenting med det här att göra. Jag, att Jaha, jag det har det att jag försvinner. Annars kommer det här gå illa för er. Jaha. Då gör det kanske det. Men det kommer inte gå illa bara för oss. Utan du kommer att ryka med också. Var inte så säker på det. Jag är alldeles säker på det. Den här lille... Eh, en, en, vad ska vi säga? Nebroth. Ja, kan en liten. Lille Nebbe som du, du kanske hoppas på ska hjälpa dig i handen. jag vi tar hand om också. Och Solomon. Hon skrattar bara. Eller så kanske vi ska, ska vi bränna skiten. Bränna skiten? Bränna skiten som är alltihop. She's ja. a witch. Burn! Ja, precis. Varför har du varit ute med mausoleet då? Vi hittade dina spår fram och tillbaka dit. Det behöver inte jag svara på. Det har inte He ni med att göra men eh, hur mycket samvete har vi? Eh. <laughs> Isabella kanske vill svara? Isabella, ja. hon har kurat ihop sig och ser väldigt rädd och orolig ut. Hon börjar snyfta. Eh, fröken Brown och mamma kanske kan prata lite jag med henne. Jag Sätter mig bredvid henne och klappar ta, ta, ta henne lite. På hon hon, hon rycker ifrån dig och, och kryper på. närmare in till uh, Alexandra. Då får de till att jag försvinner om otäcker människorna att du pratat om täcka människor. Kom nu, männen så går vi. in! Hon eh, håller krampaktigt i armen på Alexandra. Det gick inte då. Om jag inte ska bära ut henne. Då. Kan vi väl lösa? <skratt> <skratt> vad vinner vi på det? Hon kommer ju inte ge oss någonting. Nej, eldar upp henne. Så kanske vi får svar på någon annan. Nej, det säger jag. Det <skratt> <skratt> tror jag inte heller du säger. Nej, <skratt> <skratt> nej. Ni, ni kan slå vad sin listen då. Lissen? <skratt> hör ingenting. <laughs> vad är det här för program? <laughs> jo, titta. Ni hör ju. Ni hör faktiskt ändå. Uh, ni, hör, ni, som, ni som faktiskt uh, hör. Ni hör uh, uh, någon som kommer upp för trappan ganska så hastigt. Ja. Mm. Inkommer uh, Isaac. Han tittar in för Vad är det som pågår? Vi uh, lite med huvudet. Vad håller ni på med? Så. Ja. Isaac, du, du bad oss komma hit och sen när vi går på sightseeing, då hittar vi dina förfäder. De är fortfarande inte döda. Och inte så döda alltså. som en normal människa brukar vara, utan de rör på sig och attackerar oss. Och det är Har de du gott svar på fred? det? Han eh, tittar väldigt hårt på sig. Ja, det är tydligt att de jag kunde kalla vänner innan är inte mina vänner längre. Jag tror du har haft rätt Alexandra. De här människorna ska inte vara här Ni har eh, överträtt Gästfriheten som jag har visat Tillräckligt Jag tycker ni tar och packar ihop era grejer Försvinner genast Inga problem här, Jag kastar huvudet till honom mot Zachariah. Han eh, stiger åt sidan Han låter huvudet rulla förbi honom Han Jag tittar, tittar till på honom i magen eh, Utan eh, knogärnen Ja. <laughs> På vägen förbi. Nu ska vi se när du slår som 0 och dödar honom. <laughs> ja, slå skada. Det, det ska bara kännas. Det ska inte vara som så här att jag drar i allt och jag bara åker. Vad har du? Ja, jag har ju en DF. Jag är skadebo. Ja, men vad har du i skillen? 99. Ja, okej. Okay. Ja, du slår i alla fall skadan på honom. För du lyckas inte tillräckligt bra för att hålla igen skadan kan jag säga. Mm. Skitstövel säger han. Ja, han, han, äh... han Han bara tittar upp på det så... Jag spottar på honom så går jag mm. Men <laughs> Vi bränner skit på vägen så här <laughs> Ja Vi river bron. <laughs> det tycker jag vi gör på vägen ut ja, ja. Men jag föreslår att vi Tar med Hanna Absolut. Jag går och letar upp mm. Hanna mm. Ja. Jag följer med dig så kan, nog, kan vi nog prata sans med henne. Hanna, vi tänker dra er från, säger vi. Ska du med? <laughs> jag slå att du ska vara med. Hon är, hon är väldigt för, för, förbryllad och förvånad. Nej, nej, nej. Jag måste prata med, måste prata med Isaac. Nej, det så, måste så. du inte. Han har blivit fullkomligt galen. Nej, men vi kan inte lämna honom här. Det, det går ju inte. Jo, vi måste göra det. Han är bortom all vänning. Uh, slå en... Uh, jag står och håller med. En... Fast Talk eller Persuade. Se om jag har någonting i något. Jag håller med dig. Jag jo, har 61 i Fast Talk. Fast har jag också 61 i. Titta vad ja. fint. Nu, titta nu när jag slår 100. Nej, titta! Trera! <skratt> nu <skratt> ja. vill du inte ligga och ta mikrofonen här, Kett. <skratt> <skratt> Han ligger och slår på mikrofonen. De, de. <skratt> Länge Jag är inte. Andreas är bara och, och går upp med den lilla tjejen ja. Jag har också en liten tjej här länge på mig okay. har, Vad har vi för plan på resten Jag har inte haft någon plan Nej inte vi andra heller vi bara hänger på <laughs> ja, precis <laughs> Jag har lyssnat på, på byidioten Ja precis ja, Men vi måste alltså, det, det, Saken är ju klart Vi lär inte kunna prata oss ur detta med dem som är i huset. Vi kan möjligtvis rädda med oss Hanna. Ja, Hanna kan vi ju rädda med oss. <skratt> den, den stora frågan här är ju hur stort hot mot mänskligheten är det här ärkesvullot äh, Och, och Nevoroth-barnet, menar du? Nebros, ja, ja barnet ja. där då. Till Nebros. Och var är det, det där lilla krypet? Ja, precis. Det måste ju vara i närheten. Mm. Eh. Jag funderar på om vi kanske man ska göra en regroup och sen ta in en cepelina och bomba skiten i skiten. Ja, men jag tycker vi bara bränner huset på vägen härifrån och sen så saboterar vi bor efter oss. Ja, och kan man göra. Mm. Mm. Fast det där lilla, lilla lammet lär ju vara någon annanstans än i huset, tänker jag. Det går ju utanför och krafsar du vill in. Ja, och då, då ser vi till att de inte har någonstans att vara inne. Ja, jag tänker att typ de Ja, ja, men vi är ju fortfarande inte av med kräket. Nej, vi är inte Vad säger ni? Jo, vi ska tillbaka till Boston. det har väl massor av ja, människor men... käkat på vägen. Ja, förvisso, men det kanske är lite dumt att låta andra människor bli käkade av den. <laughs> Ja, och ni, ni har övertalat henne. Så hon, hon går med på det. Jaha, sen. ja sen. Ja ja, ja, ja, ja, det går väl bra, så hon. Så, vad gör ni? Packa ihop oss våra saker. Mm prova att prata med han Galla Jack igen till eller? Nej. Eller gå in och titta om han har skrivit något Nej, något. det har han inte. Nej. Han är Koko också. I Koko Pants. Ska vi Nej. Sluta. <laughs> Sluta. Ska vi konfrontera Hanna med den där sidan som vi hittade i deras sovrum? Eller blir hon väldigt misstänksam för att vi har varit i deras sovrum? Kan ta det på vägen sen. Oh. så att vi inte riskerar att hon stannar kvar. Kan vi inte reta upp humorn lite på dem så att de åker dit och bränner ner skiten sen? Jo då. De, ja, då kan vi inte förstå att bron. <laughs> jo, de har nog säkert bota. Jag kan säga att om de, det, det finns ett monster där ute. Ja, träskmålen. Jag har förstått. är som att de verkar så avvela mot det från början. Jag skulle undersöka det mer innan. Håller vi här på att skita sig nu? Eller? <laughs> ja. Ungefär. Men, men den stora frågan här eh, som jag ser det är ju faktiskt ska vi bränna huset eller inte? Har vi något att förlora på att bränna skiten? Ja. Våran sanity. Ja. Eh, vi kommer nog inte att göra det egentligen. Eh, <laughs> det man skulle göra är att försöka, försöka prata med Isaac och få lite sans i honom. Eh, vilket är svårt. Men nu, nu undrar ju Hanna då. Ska, ska, ska, ska, ska, ska vi inte ska vi ta åka här eller mm? Om Hanna går då kanske han kommer efter eller? Kanske. Får du prata med henne? Ja, man vet aldrig. Vi packar. Mm, nej, men ni packar. Vi mm, hjälper, som hjälper mm. henne att packa med. Mm. Mm. Så, ähm, tar ni bilen eller går ni ner? eller? Vi tar bilen till morgon. Ja. Mm. Ah. Ja. Yes. ja, ni packar in i, i, i deras bil då. och Hanna fixar nycklarna och sen så, så äh, kör ni iväg. Alexandra, Isabella, Galla och Isaac, de syns inte till. De verkar hålla sig på andra håll. Och ni kör mm. och eh, kommer fram till bron som inte är kvar. Och bara Okej! Ni misstänker att den senaste nattens storm eh, slet med sig eh, bron. Ni ser liksom hur det sticker upp i en annan stolpe i, eh, i floden. Det ligger lite rester längre ner, ser på stranden. Är det här ända vägen, Hanna? Ja, det är det. Det finns inga båtar eller någonting sånt här? Eh, inte vad jag vet. Hur strider strömmen här? Hur mycket alligatorer finns det? <laughs> alltså det är för många. Eh, ah, ja, det det, man skulle säkert alltså kunna simma över om det skulle krisa. Det är ju inte så, det är ju betydligt, eh, det är ju inte så eh, man säger långt det över här. Det är. Frågan är ju hur djupt det är. Men det är, det är inte utan fara för liv som ni gör det, så att säga. Det är, det, det är, ju, det är, är lite brans ner och så här. Vi och... behöver ha rep, helt enkelt. Mikrofonen var jätteroligt, tyckte katten Ja! Så har jag inget... Simma över, jag har grund det. Jag är jättedolig på simmar. simma. Ja, jag med. Jag med. Mm. Uh, ingen bra idé Som sagt, då, vi måste ha rep Ja, mm. oh. massor av rep Finns det då något uh, rep i bilen? Nej I bilen finns det ingenting Men det kanske ska finnas i någon av de här gamla uh, Slavbostäderna Slabostäder. Eller i uh, De gamla byggnaderna uppe på plantagen Nej, mm. mm. ah, men uh, uh... jag kolla slavbostäderna då Eller så att uh, vi vill väl inte Svaka till Villan Alltså det, det stora här nu är, är ju att eh, tar vi sånt över här för nu är vi se en eftermiddag va? Ja, det börjar bli kväll. An antingen så får vi ta och, och prygla ihjäl de där som, som antagligen försöker åkalla något här eller så får vi försöka simma i mörkret över. Ja, det är ju inte bra. Simma i mörkret låter inte bra. Eller får vi försöka gömma oss någonstans på tills det blir dagar. De där slavbostäderna är inte så tåliga va? Alltså, de Vi står ju det. fortfarande upp. Uh, Vi har ju det. lilla lammet som är ute och vandrar också. Ja. ja, ja. Och inga skjutvapen. Nej. Bollocks. Det här är ingen bra dag för oss. Det <skratt> <skratt> <skratt> en sån stor storlig dag. Vi <skratt> kan nog behöva några ytterligare dagar att tänka på hur illa det ska gå. Men, Kanske nåväl. vara lite snabba med att bränna våra broar så sånt där. Mm. Inte bita i den sladden. <skratt> Nej då blir det ingen bra då. Lyssna kalle på dig. Nej. Nej. Jag är lite på just det jag gör. <skratt> alltså, <det> ska. <skratt> eh, ska vi kolla slavbostäderna om det går att barrikadera sig där för övna? Ja. Gör vi. Jag gör ändå, vi har ju ändå liksom bilen att köra tillbaka men om vi skulle bli tvungna att ta tillbaka till huset och tryggla folk. Ja. Ja men det gör vi. Mm. Nej, det är ju inte körväg ut till, till Slavbostäden utan i så fall så får ni ju gå ja, Jag tänker mer att det borde gå, man borde kunna Gå ner till den första i alla fall och ja. Upp trängen, ja, ja visst det kan ni nog göra Jag har ju vag aning om att det är någonstans Borde det finnas eh, hus i alla fall mm. Ja när vi går och kollar, kollar upp det då Får vi se mm. Ja visst eh, Det tar en liten stund eh, Och eh, här när jag frågar men, här, men Ska vi inte gå tillbaka till huset i alla fall Det är väl bättre jag kan, kan be, prata förstånd, men alltså, det, det kan ju inte vara så farligt. Eller? Tack, alltså, det är ju väldigt klart för oss att vi inte var välkomna här längre. Mm. Nej, det är ju sant i och för sig. Ja, men vi går väl ner och tittar på de här husen då i alla fall. Om, om, om du bara är för i natt, menar jag. Ja, hur gör? ja. Vi, vi vill alla här så länge. som möjligt. Nej, nej. Bloody Nej, men ni kommer ner. Det, det är sjul och är mer eller mindre. Men de står fortfarande upp och eh, eh, ni kan hysa i ett av dem. Nej. Det är gistigt och lite glipen eh, mellan bräderna. Men eh, ni kan nog stanna en natt. Ni har lite mält lite packning och sådär så ni kan ha lite, få lite extra kläder och sådär. Ingen sån här härligt bra jordkällare som är väldigt stabil. Eh, nej. Eh, dåligt med det. Det, var synd. det är egentligen det var bara fyra väggar och tak det här som är uppsmällda. Och som har stått ganska så länge och inte hand samhandom i huvud taget. Nå, nej, vi får vi försöka helt enkelt försöka inhysa och det huset som ser och känns bäst. Mm. Ja, men eh, ni, ja, ni hittade ett av dem i alla fall. Eh, mörkret faller. Vi har oska på håll. Storm. Men det, är ingen, det verkar inte vara någon storm som drar förbi er. Jag, och, jag tänkte att ta några extra dörrar och ifrån de andra husen om det går och sätta framför de här eh, konstiga fåglarna, sjunger de? Eh, ja, det gör de. De börjar lite senare på eh, när det har varit, varit mörkt tag så hör ni hur de börjar sjunga. Eller kvirra, eller knarra, eller om man nu ska säga att de gör. Precis. Mm. <skratt> ja, det känns ju lite oroväckande. Och vad gör ni under natten? Inte mycket. Så Precis, oh, Ja. Mm. Um, Nej, det är ingenting där är för dig. Slå en uh, Så en luckroll var Jo, jag, oh, jag hade 75 Vad bra, det gick Precis oh, ja. mm. uh, När uh, mamma mor Sitter uppe lång, Betydligt senare än, uh, Sådär, klockan 2-3 På natten ungefär Så hör du kraftigt knakande och brakande utanför. Jag skriker Vakna! <laughs> Okej. Okay. Mm. Jag petar på dem i alla fall. Du skriker ja. du eller petar du på dem? <laughs> jag petar på dem. Ja. Mm. Tack, det var bra. <laughs> ja, jag vaknar upp och greppar klubban. Ja, ja, ni hör ja det jag med. Ja, ni hör tydligt att det är någonting som rör sig ute ibland skjulen. Någonting ganska så stort. Som klaffsar runt ute i leran. Ja, kan man försöka titta ut lite försiktigt. Det kan du göra. Ser man någonting är det precis på sitt jävla någon... bäcksvart? Ja, uh, det är ganska. Det är ju inte helt genommullet den här natten. Men det, du ser ju att det är någonting som rör sig där ute. Nå något stort. Alltså, någonting som kanske är lite större än en fullvuxen häst. Lille, salomon. Ja, det enda jag vet som är det, det är ju egentligen elefant. Nej, är, vad fan gör det det här? Ja. <skratt> mm. Ja, nej, ja, jag fattar inte vad det är. Man ser att det är något stort Jag säger det, ja, det är lite försiktigt det här. är väldigt stort där ute, större än mest buffel. <skratt> det är ju det var <skratt> ja. <skratt> uh, ja, nej men um, den stannar till Så den gör. Står stilla. Vad du nu än är är lite, ja. Väldigt tysta. Väldigt tysta och håll ett litet öga på den Det kommer gå illa. Den, mm. äh, visst ja, den fortsätter. Direkt, så visst den går, um, den for, vad det nu är så fortsätter du att röra sig vidare. Bort ifrån oss eller? Ja, ja. det verkar Jag, så. Skulle ha haft skjutvapen så alltså, hade man kunnat våga ge sig på den kanske. Det verkar jo. som att den ger sig därifrån. Ja, jag fortsätter titta efter den så att säga, även om den har försvunnit mm. så håller jag ett öga utåt en bra stund efteråt. Mm. Tror vi har svårt att somna om något av oss. Och speciellt jag. Plötsligt exploderar väggen bakom jag. Brak, säger det! Aj! Någonting kommer in i skjulet, det är jättestort. Holy det påminner God. om en stor krabba, ni ser någonting som... Eh rör sig. Alltså det, det, det är väldigt extremt svårt att se vad det är för någonting. Det har tre ben. Det dunkar och slår ner i golvplankorna. Det är något köttigt eh, med skal. Det stinker fruktansvärt. Uh. Run away! Varsågod så till checks. Ah. Ja, det sked sig. Jag klarade det den här ja. gången. Oh, Ni som klarade en. Ja. Ni som misslyckas flua en d 10 oh, oh, oh. sju. <laughs> aj, aj, aj. Jag klarar mina idéer också. Ja, ah, du vet. <laughs> Alldeles klarad du din idé roll? Det här jag in combat så att det är, det är för... short ska... temporary. Jag måste ta ID också. Eller? Ja, du slår en id roll också. Du ska misslyckas med den ska... helst. Sex stycken. Det gjorde du då, eller? Vad har du? Är det? 45 så att det är lugnt. <laughs> så, och så idéer då. <snar> jag vill se, vad har jag i? Ja, ja men det är misslyckades jag med. I mm. know nothing. Mm. I know everything. <laughs> <You're> everything. <laughs> <snar> <snar> jag ska bara hitta tabellen. Tabellen, tabellen. Vad är den Har den här? kanske? Jag vet att det här är Zoidberg. <snar> ja, det är den. Uh, ja, det är en. En en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, short temporary, är det, är det, är är är är så jag vill ha en DT från dig, Mattias. Oh. Du flyr i panik. <mär and> <vhaul> <W> <versuchen> vänta, va? Jag har liksom bara så här en känsla. Ja, no, men du misslyckades sexo. med din idé. ja. <tryf Luther> Vad sa du, Henrik? Jag har liksom en känsla av att vi gör också det. <hör> ja, det är fritt val. Ja. <hör> det känns som att det är det klokaste. Mm. I det är bara det, det att Matt Mattias flyr planlöst. Mm. Okay. <hör> <Han> springer <seklar>. <hör> <hör> <hör> vi springer <hör> inte efter honom, andra ord. Uh, Nej, det är inte säkert ni gör. Det ja, Men vi spring... Var springer vi då? Typ upp mot huset? Eller? Jag ska slå en 44... Mot bilen är hon väl har... smartast, ja. Hon klarar, hon flår ett. Eh, ja. Eh. Jag springer eh, <laughs> sy sydöst. Sydöst. Okay. Syd-sydöst ungefär. Okej, okay, längre. grader ja eh, Så neråt alltså. Åt <laughs> andra hållet. <laughs> ja, direkt motsatt håll från bilen. <laughs> Mer eller mindre. In i buschen där. <laughs> Men vad ska vi, vi måste ju hämta med honom, eller? Ja, jag, jag kan ju inte köra Utan kanske... min på det. Ja, han, ni vet nog inte riktigt. Han, han brände väg innan ni kom fram till att ni så springer. Så han är försvunnen, Jag Ni har han ingen är aning om vilket håll han sprang. Nej. Han försvann bara väldigt, väldigt fort ut ur det här skjulet. Jo. Upp till bilen, droppar jag bara. Ja, ja, ja ni är kyta ut. ut ni upp till bilen. Och sen springer vi. Allt får vi åka. Mina koffer då. Ja. De fick vi rulla hit. Nej, det tror jag inte. det hon kvar i bilen. Ni hör hur det klampar och klaffsa bakom er på avstånd när ni springer upp mot bilen. Ja, utan allt vi har. Nej, men ni kommer upp till bilen. Det verkar inte det än är så verkar det inte hinna i fattigare i alla fall. Nej. Vad ska vi köra tycker du? Vad ska vi köra? För kör du upp till huset. Hopp till huset och tuta. Mycket och så kör vi därifrån. Hur <skratt> länge springer jag planlöst Du springer planlöst i uh, Visst du har planlöst? Tio runder tror jag Vi ska se Du springer planlöst I Temperatured uh, <skratt> Man Vad mål kunde köra va uh, en, Aha. en dt plus <skratt> 4 combat rounds Plus 6 runder ja. Du hinner en bra bit Hinner runt hela huvudet Ja, vad har vi för plan nu? <skratt> kör! Vad kör ni? Åt villa eller? Ja precis. Ja, ni, ni vänder bilen och mm. kör iväg. Eh, ni ser någonting komma ut från buskarna precis när ni bränner iväg. Som klaffsar efter er. Ungefär vid det tillfället så, så hör du Mattias en, en bil som startar och kör iväg. Och du inser att du är mitt ute i, i snåskogen. Och vet riktigt kanske exakt var du är. Tänker... De övergav mig. Mamma. Ja, ja, mamma övergav dig. Och I så want så my jag teddy! Vad de hade tänkt att köra med bilen. Ä ja, det, det är ju kan... ganska kakat om de skulle ta sig till champion, eh, Så att de måste ju vara på väg mot villan. Ja. Och det borde jag veta ungefär tycker ett håll. Eller jag, Slå jag vet vad bilen var. Slå Navigate? Ja, Jo, e jo. Jag vet precis ut vilket håll det är. men du är dödssäker. Du går en bit tills du inser att du kommer till flodkant. Så här, Och här är nog några andra slavbostäder. Här är en brygga. Hille, nej. Men då tänker jag ju eftersom jag är så bra på att navigera att om jag följer öns kurvatur runt så borde jag Förr eller senare kommer vi upp till plantagen. Ja. Det gör du till slut. Mm. Ni andra, ni har kört. Ni är framme vid villan. Där är det nästan fyra pers som åt oss. Ja. <skrattar> Nej, det gör det inte. Nej, men vi är upp där för jag vet inte riktigt. Vi skickar in först. Okej. Släpp in oss, släpp in oss ja alltså det, det är inga problem, ni kan komma in i villan om ni vill det Ja, behöver ni ja Jag har klubban i högsta hugg ifall mm. det är någon där inne som är dum mm. Jag har som kniven i, i klänningen mm. Nej, det verkar inte vara någon uh, där inne faktiskt Inte någon någonstans? Nej, det lyser här och allt är nedsläckt Okej, okay. eller Och battlen? Nej, det är ingen är där Är eller? Nej. Nej ni går igenom huset och det är tomt det är tomt? Ja. Även i källan Ja. Då barrikaderar vi i huset. <laughs> ja. Om man säger, losa alla dörrar. Och, ja. och så gör alla gardinerna in i, ska vi göra det i salongen? Och sen så tänder vi en liten brasa där och sen så, så att det inte lyser ut menar jag. Mm. Och sen försöker vi övernatta det helt enkelt allihop in i salongen samlar på så mycket knivar det bara går. Anneli, jag kör uh, lite text nu så slipper ni höra Hille. ja, ja det Måste ta upp. Kör det i chatten så alltså, att det lättar att följa. I Dice-chatten. Ja, vi, ni barrikaderar er. Uh, och uh, alltså, ni släpar fram och så här framför dörrar och så, eller vad, vad Ja, gör ni? det är meningen. Uh, ja. Vi låser dörrarna ut i alla fall. Alla ja. dörrar som går ut. Mm. Och sen eh, kollar man liksom så fönsterluckorna är förslagna överallt då, och man kollar till det. Då mm. för alla gardinerna in i salongen. Och när man är där inne så att det inte lyser ut, om du förstår vad jag menar. Mm. Och sen eh, tänkte jag att jag skulle stå och, och se om, om handen där kom. Sprängade. Får <laughs> <som> var <laughs> vara vaken lite där. Undrar han tog vägen den unge sonen min han är persuner han har spanje då var ja, två vägen egentligen så då tycker du att hålla ja. span? Ja jag sa det. Oh. Oh. Mm. Ja. han har hållt på att ta det. Jag Vi har ja, ja, jag jag fram lite extra möbler så man kan ställa för dörren på insidan för inne i salongen med. Mm. Det det gör det. Precis. Det är eventuellt ja. Det är regelboken. Um. Ja. Det är ju inte så bra väga, så det går inte kanske, att kanske köra runt och leta efter. finns inga vägar mer än... Nej, det gör ju inte bort det. Det bara stiga ja. mm. Vi har gjort lite välling här nu, så att vi kanske... Det är ju fantastiskt så Ja, det är, ju ja. Jag är mitt i natten, i natten här nu. Natten ja, ja mm. nej, men jag, kan, jag kan hålla mig ute vid, vid huvudtrén där mm. och, och titta lite. Mm. Eh, ja... ja. Eh, det är liksom klockan är väl kanske fyra eller någonting i den här stilen. Uh, när ni hör hur uh, vinden uh, tilltar och hur uh, det liksom ökar den här ljudet från de här fåglarna tilltar. Och det hör också en uh, mor som är ute och går ute i träsket och följer uh, stranden. Hur det liksom börjar tillta, och hur fåglarna så att säga börjar flytta sig norrut. Eh, och sedan så, så börjar ni känna liksom en, en, en kraftig stank in i huset av någonting. Och, eh, I huset. Ja, och. Det, och sen så när ni tittar ut så, så, så kan ni inte se det, alltså det blir kolsvart ute. Och eh, plötsligt så exploderar fönstren in i salongen. Och det är precis som att taket försvinner och öppnas rakt upp emot kosmos. Och oh, ni känner och är rätt säker på att någonting är på väg ner här. Jättelika spindelben sträcker sig ner ifrån intet. Molotov! <laughs> <laughs> uh. Oh no! <laughs> Sanity checks. Nej! <skratt> Även för min del, eller? Nej. Jo! <skratt> Då ska man slå under, va? Ja, under. Ja. Va? Nej, gör det gör jag ju inte. Det gör du inte. Okej, men Henke slår du slå under, va? Jag slår under, ja. ja. Eh, okej, du förlorar ett, Henke. Tack. Jag <skratt> eh, ska slå ett för eh, Hanna också. Eh, ja, hon klar. Hon har sett det här förut. <skratt> ja, precis. <skratt> eh, ni andra? Ni förlorar en D20 Sanity. Det var många. <här> Hyfsat bra Olsson då på det. Mm. Mm. Bra. Tige. Dock så tror jag ni har förlorat en del kanske eller en del till Sanity i det här laget kanske. Från 65 till 48. Det ja det är just nu bara på det här. Just Från, från det ni började på nu. Vad du hade precis innan du slog Toadrobot 8. Vad hade du då? 55. Ja, det var 11 poäng. Så att det är inga fara Men ja, däremot men det så hade... behöver du ha en Idea-roll. 10. 10. Mm. Ja, det var inte en femtedel. Vad var det Idea-rolla också? Mm. Anna, har... Har du har någon idé? Jag ser mig också i alla fall. Har ni misslyckats mm. med dem bägge på? Mm, ja. ja, men då är det lugnt. <laughs> <laughs> ni är bara väldigt stressade just nu. Jo ja. mm. mm. mm. um, Okej okay. Kvinnliga medlemmar som är kvar mm. Eller glömde det förresten uh, Ni ser hur Hanna uh, Helt plötsligt Blir naglad till golvet Utav ett par Spindelika ben Som sticks ner ifrån en massa av vridande kött Som finns över henne Som är enormt stor Åh oh. Okej! Okay. Mm. Mm. Hon skriker för sitt liv. Ja, det är väl bara... Det är ju bara vi att gå och klubba fram och på. se om man kan ja. <snittet> få bort. Att här går ett klabb. Alltså, <snittet> ta hand och se om man kan slå den benen. Mm. Vad jag gör i alla fall. Ja. Klubba här. För det kan hon inte ligga. Försöka få den ifrån, och sen så eldar vi upp hela hushälvetet, tror jag. Ja, I second that. Mm. Eh, vilka anfaller? Jag anfaller med min klubba. Ja. Jag anfaller med min klubb. Okej. Okay. Yes. Vilka kiva är i det. Uh, Slå en. Uh... Ni anfaller alla tre, alltså. Oh. Uh, Okej. Okay. Anneli 1-2, Henke 3-4 och Anna 5-6. Okej. Hej. Ja, slå ut med några andra ben eller någonting i den stilen med missa dig. Haha. <snick> Mm. Varsågoda, mm. Att attackera allihop. träffar. Jag har 25% chans. Ja, det hade jag med. 29, slog jag. Mm. missar. <skratt> <skratt> D6. Where are the fucking firearms? Två. Det är bara du som Nej. träffade. D6 plus skadebonus med. Hon har, har ingen skadebonus. <skratt> <skratt> Okej. Okay. Uh, han attackerar igen. Träffar. Den uh, träffar han. Vi tar ni. Det var Anna. Ducka. Oh. Mm. Ja, du kastade undan precis i sista sekund. Varsågod och försök att försöka göra skada på honom igen. Jo! Oh. No. Jo, du träffar. Oh. Träffa. träffa alla tre. Ja. Mm. Skadat. Oh. Ja. Fem. Sen. Fem. Sex. Sex för mig. Och sex får mig med. Mm. Ja. Nästa runda. Uh, attackera uh, Anneli. Träffar. Oh. Nej kan jag försöka ducka? Ja, det ska du <laughs> Det gör jag inte alls Det gör du inte alls, okej Det är nog jag Du får 53 poäng skada Då är jag jätteröd Du, är, du slits i stycken ja. Och då ska vi se ja, Och sen ett Ja nej, ni behöver inte slå Sen för det nej, det trodde jag om. Nej. Det var det, färdigt, det tänkte jag. Eh, det blir ett, ett, ett kraftigt slag som slungar eh, Fröken Brown ut ur rummet. Åt helvete. Eh, kan vi få den henne istället och bara springa? Jag kan prova. Ja, prova. Mm -hmm. Ta tag i henne och så bara lubba allt vad vi kan. Ja. Eh, vi ska se vad är gemensamma strength. Eh, jag har 12. Jag har 11. Är det härna vi ska försöka få bort då? Eller ska vi ta missbraum? Ja. Mm. Uh, nej, hon är redan ute ur rummet. Uh, <laughs> uh, ni, ni, det... ni försökte ha tag i härna men hon sitter som ett skruvstäd. Ni bara, nej, det gick inte! Och uh, Nebroff attackerar återigen. Högt är Anna, lågt är Henrik. Thank you. Thank you. Han träffar. Thank you very much! Uh, I will die. I have jag har 24 i. Mm, du kan lyckas. Då håller vi en D100. Ja, du undviker. Precis. Okej, okay. uh, ny plan. Run away. throw through fucking molotov cocktail på alltihop, Säg jag. Har vi så mycket då? Nej, ni har en kvar. En kvar har vi. Uh, jag springer ifrån och samtidigt så bara försöker tävla den här så kastar jag den på Hanna Okej, okay. ja, okay. jag, jag springer också. Jag tror att han ska försöka impregnera henne här. Har jag fått för mig? Det kan vara så, ja. Ja, men vi, vi springer. Ja, och försöker jag på det viset. Mm. Ja. ja. Uh, du slänger den, slå en, en throw. Vanlig. En, jag har, Då har vi, vad har jag, 25 med det? Nej, jag kastar den. Ja. Slå luck, slå luck roll. <laughs> jag kastar den någonstans i rummet. Och eh, jag slog klar min luckroll. Ja, ah, du, du kastar inte på din kastar egna du, fötter du i alla fall. Nej, kastar på mig eller <laughs> Nej, precis. Du kastar in i det rummet, det träffar någonting av nedbrott, men eh, inte här i alla fall. Nej, det var brinna där inne i rummet i alla ja, fall. Ja, det gör det. det och sen så en massa konstiga grejer. Ja. Och sen så spränger du. Mm. Finns det oljelampor ute i hallen? Ja, paraffinlampor. Oh, jag tar, bara, jag, tar, jag tar och kastar för att åka in i den dörren. Ja, ja, så många ja, jag bara kan. Ja. <skratt> och om jag, om jag, om jag träffar dörren. Ja! <skratt> så kan jag kasta in den. Ja, ja du gör det. Jag kastar in den i rummet så du ska jag börja brinna ännu mer där inne. Ja. Ja, ja, det gör det också. Ja. många fanns där? Ja. Slå till där, crawl. Det slår, <skratt> Ja. Jag bara det finns en till. Ja, det finns en till. Du kan slänga in den också. Den ja. Ja, missade med ett. Ja, ja, den kom in i rummet i alla fall. Ja, bye -bye mm. <laughs> Så springer vi ut. Så springer vi ut, ja. Fan, ja. du ja. uh, vi brukt en nu då? Brown här, jag ser inte. Jag vill att ni slår en, en, en sanity check till var. Uh, ne. Nej. Okej, okay. ni förlorar en D6 sanity points till. Mm. Okej. Okay. Oj då. Oj då. Men nu har du förlorat 20% inom en timme. <trymus> äh, Anna alltså. Ja, inte jag. Jag förlorar. Nästan 20%. Ja, men du förlorar 5 över 5 i alla fall. Så att du behöver slå en idea roll. Nej, nej. Det behöver inte <strymus> du göra, ja, men du kommer att få en... Jag misslyckas med min idea roll. <trymus> <trymus> ja, det är bra. Jag har fortfarande ingen aning om vad det handlar om. Nej. <trymus> <trymus> äh, precis. Ja, du mår inte bra just nu i alla fall du... Så du inte gör Det är någon effekt utav det så att säga eh... More. du Den överlevande Andra som ute i träsket eh... Du hör liksom ett... Det här kvinnorskriket Det ekar över hela ön Vad gör Mattias karaktär? Eh, jag eh... Försöker väl ta mig Mot det här skriket då Mm. Ja, du kommer fram efter en stund Så ser du Snart så börjar du se Hur det, alltså det slår upp Ljus från, ett, från Någonting som brinner ja, Jag tar mig närmare ja. ja, Du kommer fram efter ett tag Till um, en Övertänd um, Plantagevilla Vad <här> <här> <Bra> jobbat <här> <här> <här> Jag tittar ju efter vad, alltså Bilen Ja, den, jag vet inte vad gör ni som spang i huset? Vad gjorde, vad gjorde ni som spang ut i huset. Ja. Eh, oh, vad jag vet inte om vi hoppade in i bilen och bara körde ner mot bron Eller om vi bara sprang ut och ställde oss utanför under var i hundarna. Jag vet inte hur långt man hinner. Hur mycket man, man tänker på marken, bara gunga. Ja, precis. Precis. Tingen är ju dålig och jag börjar ju leta efter Miss Brown här. Ja hon är försvunnen, verkar det som. Du kan slå en psychology roll. Ah. 46 hade jag någonting i psychology. Ja, jag hade 24, så att nej. Nej, i vilket fall som helst... Uh, uh, Fru mor verkar inte må bra i alla fall. Nej, jag... Ja... Lugna sig nu frun här Hon är väldigt lugn faktiskt Hon skulle säga att hon är nästan katatonisk Ja, patisk Nu kommer det lugnt här, väldigt lugnt här Tillikt chocktillstånd Vad har de gjort med mamma? Jag håller mig i närheten av bilen Jag kan åtminstone starta den och köra normalt Rally är inte bra på. Nej. Nej. nej, men alltså, tar ni bilen och kör? Eller, uh... nej, nej, nej, hon sitter ju där så att jag vill inte röra på henne för mycket. Nej. Nej. Uh, uh, och jag är där utanför. Uh, vi, vi, är, vi är inte mm. precis mm. vi Ville utan vi är en bit ifrån. Ja. En, en kort stund efteråt så kommer uh, det börjar brinna riktigt ordentligt i det här huset. Uh, mm. kort stund efteråt så kommer uh, ur skuggorna så kommer uh, uh, Dick ut. Dick? Ja, Richard. Richard. Dick ja. Ja, nästan slår honom i klubban Ja eh, Och så tittar på honom med väldigt stora uppstärskärade ögon Pupilerna står bara rakt ut Och eh, Vad har va, va, va, va hänt? Vad tog du vägen? Jag eh, tog en eh, genväg Vad har ja. va, va hänt här? Vad va är fucking brown? Vad har va hänt med mamma? Mm, ma mamma dålig <laughs> <laughs> Mamma <såg> dålig <laughs> Det är jävlarna som gjorde det här då jag är dålig. Han är du. tror oh, jag. Fråken Brown, vet inte hon är. Det är par. De då? De här Jack... Ja, de fanns inte i huset. Ja, då måste vi ha ihjäl dem. Ja, i det här tillståndet jag är i som jag är nu ungefär tror jag att jag går med på vad som helst. Ni hör någonting tungt komma ut ifrån snåren runt omkring huset. Något stort, större än en häst. Nej! Vad är det nu för jävelskap? Det brinner ju och då måste det lysa rätt så mycket. Då måste man ju se vad det är för något. Ja då, det gör ni också. Eh, Mina Momento. Förra... Är det samma som förra gången, eller? Eh, ja, det är det. Ja. In i bilen, kör vi. <laughs> Jag skickar en bild på Skipen. Det var inte ut. så snygg. Kom emot det. Ja, Kasta in... Uh, in bilen. I bilen och sen... Och så kör vi ner mot Nej bron. Ja, just, just, ja, ni bränner iväg ner mot bron. Uh, ja. uh, bron som inte finns där. Vad gör ni när ni kommer fram till bron som inte finns där? Vänder bilen om. Nu vänder bilen om och kör tillbaka. <laughs> Sen håller vi på här hela natten. <laughs> <laughs> uh, uh, vi måste ju få stopp på de där. Jag, vi, alltså jag tror ju säkert att då är det ju de här uh, får vi ta upp på de där jag Alltså ja. Alexandra och Isabella och dem, det måste ju vara de som styr det här. Ja, kan vara så jävligt. mausoleet och det Ja, där kan de vara. Vi, kan, kan man köra bilen där fram dit? Ja, det skulle kanske gå. Nej, inte hela vägen tror jag inte va? Nej, inte, he inte hela vägen, men en bra bit i alla fall. Där fram kan man då köra. Ja. Vi, jag, jag är väl den som kan köra bäst tror jag, så att jag tar och blåser på helt enkelt. Ja, jag kan inte köra. 45. Jag får lite hjälp då in i bilen, antar jag. Ja, vi ja, har ju alltså... redan packat in dig. I en koft. <laughs> I en <gott. laughs> Ja, men då. Det låter som att vi har en plan. Mm. Då kör vi fram då, eller? Ja. Mm. Kliver vi i bilen. Jag tar nu alla mina flaskor jag har fyller på dem med bensin. Mm. Så jag, gör, jag vet inte hur många Målertovs cocktails jag kan få med mina hostmedicinsflaskor och annat tror Jag det får mm. en Fem stycken fem. Jag gör i ordning fem stycken Målertovs där och säger det. Nu kan vi åtminstone försöka göra någonting vettigt åt situationen Ja det är bra vi, Mamma var kvar här i bilen Du ser inte kry ut, vi stänger och lägger henne under någon så att hon inte syns ut från. Ja, och sen är det Baggeradaus mot det här masolet. Upp mot masolet. se om de är där, Jo. Ja. Ja, ja äh, det Nej, det verkar inte vara någon där. Nej. Och det är ingen som har gömt sig i en kista heller? N nej. Ser det likadant ut som när vi lämnade det? Ja, det gör det. Hmm. Och kan de vara då? Ska vi köra tillbaka till huset och, och leta reda leta runt ibland de här stora um, maskinhallarna och det skiten som är runt? Ja källaren, på huset finns ju med men det brinner väl. Det var ingen i den när vi var där och vi tittade ner. När vi kom dit så letade vi igenom huset men det fanns ingen i huset. Sen öppnade sig hela jävla salongstaket och någonting kom ner och tog Hanna. Och värst största sannolikhet hade hjäl stackars fröken Brown. Och vi klarade oss undan med blottarförskräckligen sen och vi fick inte den Hanna för hon satt som ett kruvstäd. Så då tänkte vi i kynn om henne för jag tänkte att hon skulle bli impregnerad precis som hon eh, blev den förra filmen. Rebecka, ja. Så då, då eldade Så. vi upp henne. <laughs> I <laughs> <redan> <laughs> <penlighet>. <laughs> Brand, brand, brand. Ja. Ska, ska vi eh, ta en liten short version här? Klockan börjar dra sig. Mm. Och lyssna. Short version. Tja, vad... Va. Vi dör. <laughs> <laughs> Nej, men vi, alltså, målet här är ju att försöka leta reda på de här och, och klappa, klappa till dem så att de inte finns kvar i denna värld. För att stoppa det här monstret som är efter oss. Och lyckas inte det så blir vi väl fiskmat? Eh, oh. Ja, det är väl snarare så att ni blir nog troligtvis mer fiskmat i så fall. Eh, Solomon kommer att enträget fortsätta att ge sig på er. Med de vapen som ni har Så har ni inte så där Jättestor chans att uh, Ta igen an honom Kan jag säga Inte på två Nej Han har Immun mot eld också Nej inte direkt Han har dessutom frammanat Vid det här tillfället också En servitor av the gods Som mm. kommer att hjälpa honom Och han har Två attacker och gör 5D6 eh, När han träffar Det var ju otrevligt Så risken alltså Det, det, det enda det, chansen är att Det är, det är att ta skapa Och eh, simma över ån Ja med de vapen vi har ja. bara om vi hade kunnat Lokalisera vad de här fyra var Men det är de, gör vi inte då de stoppar in, Det stoppar ändå inte Solomon Nej precis han kommer ju att jaga oss Ja är, jag tror att jag är, jag är nog så enkelspår så att visst har vi om om där fyra de kommer efter oss då kanske jag försöker simma men inte innan det Decide the fate. det får ni själva det. göra. Det, det. <laughs> Nej men har, har vi tittat igenom byggnaderna så alltså, kutat föra den här försökt undvika och insett inte går då försöker vi väl fly och simma. Ja, vi ska ta med oss mor också. Ja. Mm. Oh. Äh, Ta ett rep i I skjulet ja, Isaac och Alexander kommer inte vara dumma För de kommer hålla sig ifrån er hela tiden Och ha Salomon som en buffetson ja, ja Så, så fort ni kommer så att säga i Närheten utav dem så kommer ni stöta på Salomon På något sätt Naturligtvis <skratt> ja, Men jag försöker simma över. Ja, alltså det... <skratt> jag har ju ett rep också, naturligtvis. Ja. Ni tar över i panik i alla fall. Jag simmar så in i helvete! Mm. Eh, ja. <skratt> eh, belöningen för det här är... Eh... <skratt> <här> Och förstås <här> det framsteg <alls> i belöning <här> dålig sanity. Do, do, do, do, dock då då så får ni en vi fick en då det är för jag points sanity tillbaka var eftersom ni hade gäll de här eh, tomb spånen, Som de hette eh, de odöda. <här> ja <här> Fantastiskt. Jag håller nu på att vi hyr in en separerare och lastar den full med bomber och bomba hela helvetet.